Bírák könyve Első rész És lőn Józsué halála után, hogy megkérdék az Izrael fiai az urat mondván, Kimenjen legelőször közülünk a kanoneusra, hogy hadakozzék ő ellene. És mondta az úr, Júda menjen, Íme, az ő kezébe adtam azt a földet. Ekkor mondta Júda, az ő atya fiának Simeonnak. Jér velem együtt a nékem sors által jutott örökségbe, hogy hadakozzunk a kanoneus ellen, és én is elmegyek veled a néked sors által jutott örökségbe. És Simeon elméne vele. És felment Júda, és kezükbe adá az úr a Kanoneust és a Perizeust, és levágtak közülük bézekben tízezer embert. És találák Adoni bézeket bézekben, és hadakozának ő ellene, és megverék a Kanoneust és a Perizeust. És megfudamodott Adoni bézek, de űzőbe vevék, és elfogván őt, elvágták kezeinek és lábainak hüvelykújjait. Akkor mondta Adoni bézek, hetven király szedeget vala asztalom alatt, akiknek elvágattam kezeik és lábaik hüvelykújjait, amint én cselekedtem úgy fizetett nékem az Isten. Azután elvitték őt Jeruzsálembe, és ott meghalt. Azután Jeruzsálem ellen hadakoznak a Júda fiai, és elfogván azt, lakosait levágták fegyvernek érivel, a várost pedig lángba borították. Azután pedig alámentek a Júda fiai, hogy harcoljanak a hegységen, a déli tartományban és a lapájon való Kananeus ellen. És elment Júda a Hebronban lakó Kananeus ellen. Hebron neve azelőtt Kirját Arba volt, és megverték Sésait, Ahimát és Talmáit. Onnan pedig Méne Debír lakói ellen. Debír neve pedig azelőtt Kirját Széfer volt. És mond a Káleb, aki Kirját Széfert megveri és elfoglalja, annak feleségül adom az én lányomat Aksát. És elfoglalá azt el, Kénász fia, Káleb öcse, és néki adá Akszát az ő lányát feleségül.” És lőn, hogy amikor eljöve az, bíztatá őt, hogy kérjen mezőt az ő atyától. Leszállt azért a szamáról, Kále pedig mondané ki, mi bajod van. Ő pedig mondané ki, adj áldást nekem, mert déli vidékre helyeztettél engem, adj most vízforrásokat is. És néki adál Káleb a felső forrást és az alsó forrást. És Keneusnak, a Mózes Ipának fia is felmentek a Pálmák városából a Júda fiaival a Júda pusztájára, mely délre van arattól, és elmentek, és letelepettek a nép között. És elment Júda az ő atya fiával, Simeonnal, és megverék a céfátban lakók Kananeust, és elpusztították azt, és elnevezték a várost Hormának. Azután elfoglalta Júda Gázát és annak határát, Askelont és annak határát, Ekront és annak határát. Volt pedig az Úr Júdával, és kiűzte a hegység lakóit, de a völgy lakóit nem lehetett kiűzni, mert vasszekereik voltak. És Kálebnek adták Hebront, amint meghagyta volt Mózes, és kiűzi onnan Anák három fiát. De a Jebuzeust, Jeruzsálemnek lakóját nem űzték el a Benyámin fiai, és ezért lakik a Jebuzeus a Benyámin fiaival Jeruzsálemben még máig is. És felméne a József háza is Bétel ellen, és az Úr volt ő vele és kikémlelteté a József háza Bételt, a város neve pedig régenten Lúz volt. És látának a kémek egy férfiút, aki a városból jött vala, és mondának néki, mutasd meg a város bejárását, és irgalmasságot cselekszünk veled. És mikor ez megmutatta nékik a város bejárását, a várost fegyver élére hányták, de azt a férfiút és egész házanépét elbocsáták. És elment az a férfiú a Kitteusok földére és várost épített, és elnevezé azt Lúznak. Ez annak neve minden mai napig. És nem üstel el manasszé a lakosokat sem Bécseámból, és annak mezővárosaiból, sem talnakból és mezővárosaiból, sem Dorból és mezővárosaiból, sem Hibliámnak és mezővárosainak lakósait, sem Megidónak és mezővárosainak lakósait. És a kananeusoknak tetszett ott lakni azon a földön. És mikor Izrael megerősödött, Adófizetőjévé tette a Kananeust, de elűzni nem űzte el. És Efraim sem űzte ki a Kananeust, aki Gézerben lakott, hanem a Kananeus ott lakott közöttük Gézerben. Zebulon sem űzte el Kitron lakosait, sem Nahalolnak lakóit, hanem közöttük lakozott a Kananeus, és adófizetők ki lettek. Áser sem űzte el sem Akkó, sem Szidon, sem Akláb, sem agzib, sem Helba, sem Afik, sem rehob lakóit. És ott lakott Ásher a kanoneusok a földlakói között, mert nem űzte el őket. Naftali sem űzte el sem Bécsemes lakosait, sem Bét Anat lakóit, hanem ott lakott a kanoneusok a földlakói között, és Bécsemes és Bét Anat lakói adófizetői kélettek. Az Emoreusok pedig felszorították a dámfiait a hegységbe, mert nem engedték meg, hogy lejöjjenek a völgybe és az emoreusoknak tetszett ott lakni a Hérez-hegységen, Ajalomba és Salbinban, de mikor a József házának keze rájuk nehezedett, adófizetők kélettek. Az emoreusok határa pedig az Akrabin hágójától és Sélától fölfelé volt. Második rész Felméne pedig az Úrnak angyala Gilgálból Bókinba, és monda. Én vezettelek fel titeket Egyiptomból és hoztalak benneteket erre a földre, amely felől megesküdtem a ti atyáitoknak és mondék, nem bontom fel az én szövetségemet ti veletek soha örökké. Csak hogy ti se kössetek Frigyet ennek a földnek lakosival, roncsátok le az ő oltáraikat, de ti nem hallgattatok az én szómra. Miért cselekedtétek ezt? Annak okáért azt mondom, nem űzöm el őket előletek, hanem legyenek néktek, mint tövisek a ti oldalaitokban, és az ő isteneik legyenek ti néktek törgyanánt. És lőn, hogy mikor az Úrnak angyala ezeket mondá az Izrael minden fiainak, felemeli a nép az ő szavát és sírt. És elnevezték azt a helyet Bókimnak, és áldozának ott az Úrnak. És elbocsátá Józsué a népet, és elmentek az Izrael fiai, kiki -ki az ő örökségébe, hogy bírják a földet. És a nép az urat szolgálta józsué egész életében, és a véneknek minden napjaiban, akik hosszú ideig éltek Józsué után, akik látták az úrnak minden dolgait, melyeket cselekedett vala izrael -le. És meghalt Józsué, a nun fia, az úr szolgája, 110 esztendős korában. És eltemeték őt örökségének határában, Hérezben, az Efraim hegyén, északra a Gaas hegyétől. És az az egész nemzetség gyűjteték az ő atyáihoz, és támadott más nemzetség ő utánuk, amely nem ismerte sem az urat, sem az ő cselekedeteit, melyeket cselekedett izrael -le. És gonoszul cselekedtek az Izrael fiai az úrnak szemei előtt, mert a baáloknak szolgáltak. És elhagyják az urat, atyáik istenét, aki kihozta őket Egyiptom földjéből. És más istenek után jártak, a pogány népek istenei közül, akik körülöttük voltak, és azok előtt hajtották meg magukat, és haragra ingerelték az urat. És elhagyták az urat, és szolgáltak Baálnak és Astarótnak. És felgerjedt az Úrnak haragja Izrael ellen, és adá őket a ragadozók kezébe, és elragadozák őket, és adá őket a körülöttük való ellenségeik kezébe, és még csak megállni sem bírtak ellenségeik előtt. Ahová csak kivonultak. Mindenütt ellenük volt az Úr keze rontásukra, amint megmondotta volt az Úr, és amint megesküdött volt az Úr nékik, és igen megnyomorodának és támasztott az Úr bírákat, akik megszabadíták őket szorongatóiknak kezéből. De bíráikra sem hallgattak, hanem más istenekkel paráználkodtak, és azoknak hajtották meg magukat, és hamar letértek az útról, amelyen atyáik jártak. Kik az Úrnak parancsára hallgattak, ők nem cselekedtek így. Mert mikor bírákat támasztott az Úr nékik, az Úr maga volt a bíróval, és megszabadította őket ellenségeik kezéből a bíró egész idejére, mert megindult az úr panaszaikon, melyeket emeltek elnyomóik és szorongatóik miatt. De mihelyt a bíró meghalt? Visszatértek, és jobban megromlottak, mint atyáik. Más istenek után jártak, azoknak szolgáltak, és azok előtt hajtották meg magukat, föl nem hagytak cselekedeteikkel, és nyakas magaviseletükkel ezért felgerjedt az Úrnak haragja Izrael ellen és monda. Mivelhogy által hágta ez a nemzetség az én szövetségemet, melyet atyáiknak parancsoltam, és nem hallgatott az én szavamra, én sem űzök ki többé senkit sem előlük azon pogányok közül, akiket meghagyott Józsué amikor meghalt. Hanem azok által kísértem Izraelt, ha vajon megtartják-e az Úrnak útját, járván azon, amiképpen megtartották az ő atyáik, avagy nem. Ezért hagyta meg az úr ezeket a pogányokat, és nem is űzte ki hamar, és nem adta őket Józsué kezébe. Harmadik rész. Ezek pedig a pogányok, akiket meghagyott az Úr, hogy azok által kísértse Izraelt, azokat, akik nem ismerték a Kánaánért való harcokat. Csak azért, hogy az Izrael fiainak nemzetségei megismerjék, hogy tanítsa őket hadakozásra, csak azokat, akik azelőtt ezt nem tudták. A filiszteusok öt fejedelemsége. A kanoneusok minnyájan és a szidóniusok, meg a kivveusok, akik a libánon hegyén laknak. A Baalhermon hegyétől fogva hamat bemeneteléig, Kik azért hagyattak meg, hogy megkísértse általuk az úr Izraelt, hogy meglássa, vajon engedelmesked neki az úr parancsolatainak, melyeket parancsolt az ő atyáiknak Mózes által. Így az Izrael fiai a kananeusok, kitteusok, emoreusok, perizeusok, Hivveusok és Jebuzeusok között laktak. És azok lányait vették maguknak feleségül, a saját lányaikat pedig odaadták azok fiainak és szolgálák azoknak isteneit. És gonoszul cselekedtek az Izrael fiai az úr szemei előtt, és elfelejtkezének az úrról, az ő istenükről, és a baáloknak és aseráknak szolgáltak. Ezért felgerjedt az úrnak haragja az Izrael ellen, és adá őket Kúsárisataimnak, Mezopotánia királyának kezébe, és nyolc évig szolgáltak az izrael fiai Kúsárisataimnak. Ekkor az úrhoz kiáltának az izrael fiai, és az úr szabadított, támasztott az izrael fiainak, aki megszabadítá őket, ott nyelt, Kénász fiát, Káleb öcsét. És az úrnak szelleme volt ő rajta, és bíráskodott Izraelben, és amint kiment a hadra, az úr kezébe adta kúsárisataimat, mezopotámia királyát, és ránehezült keze kúsárisataimra. És megnyugovék a föld negyven esztendeik. És meghalt Otniel a kénász fia. De az Izrael fiai ismét gonoszul cselekedtek az úr szemei előtt, és megerősítette az úr Eglont, Moab királyát, Izrael ellen, azért, mert gonoszul cselekedtek az úrnak szemei előtt. Ez magához gyűjtötte Ammonnak és Amáleknek fiait, és elment és megverte Izraelt, és elfoglalták a pálmák városát. És szolgálák az Izrael fiai Eglont, a Moab királyát 18 esztendeig. Ekkor megint az úrhoz kiáltottak Izrael fiai, és az úr szabadított támasztott nékik Ehudot, Gérárnak fiát, ki Jeminek volt a fia, aki suta volt. És mikor az Izrael fiai ajándékot küldének általa Eglonnak, Moab királyának, Ehud szerze magának egy kétélű kardot, egy sinnyi hosszút, és azt az ő ruhája alatt a jobb tomporára övezi. És bemutatá az ajándékot Eglonnak, Moab királyának, Eglon pedig igen kövér ember volt. És lőn, hogy mikor elvégezi az ajándék bemutatását, elbocsátá az embereket, akik az ajándékot vitték vala, ő maga pedig visszatért a Gilgál közelében lévő kőbányáktól, és mondta, Titkos beszédem van veled, ó király! És ez mondta, hallgass, és kimentek előle minnyájan, kik állanak vala körülötte. És Ehud akkor ment be hozzá, amikor éppen az ő hűsölő felházában ült magányosan, és mondta Ehud néki, Istennek beszéde van nálam te hozzád, és fölkelt az a királyi székből. Akkor kinyújtá Ehud az ő balkezét, és kirántá kardját az ő jobb tomporáról, és beleüté azt annak hasába. És bement még a markolatja is a vasa után, és berekeszté a háj, a fegyver vasát, mert nem vonta ki a kardot annak hasából, sőt, átment annak vékonyán. Általméne pedig Ehud a csarnokon, minek utána bevonta maga után a felház ajtait, és bezárta. Amint ő kiment, jövének annak szolgái, és láták, hogy íme a felház ajtajai be vannak zárva, és mondának, bizonyára szükségét végzi a hűsölő kamarájában. De mikor válték, várakoztak, és íme nem nyitotta meg a felház ajtaját, fogák a kulcsot, és megnyiták, és íme az ő uruk ott feküdt a földön halva. Ehud pedig elmenekült vala, még azok késedelmezének, és elhaladván a kőbányák mellett Szeirákba futott. És amikor oda megérkezett, Kürtjébe fújt az Efraim hegyén, és alámenének ővele az Izrael fiai a hegyről, és ő előttük. És mondanékik. Gyertek utánam, mert kezetekbe adta az úrati ellenségeteket, Moábot. És levonultak ő utána, és elfoglalták a jordán réveit, Melyek moáb felé vezettek, és nem engedtek azokon senkit által kelni, és leültek a moábiták közül akkor, mint egy tízezer embert, mind erős és vitéz férfiakat, úgy, hogy egy sem menekült el. Így aláztatott meg Moáb abban az időben Izrael keze alatt, és megnyugovék a föld nyolcvan esztendeig. Ő utána pedig Sámgár Anátnak fia volt a bíró, aki 600 filiszteus férfiút ölt meg egy ököröztökével, és megszabadítá ő is Izraelt. 4. Rész. De az Izrael fiai ezután is gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt, mikor Ehud meghalt. Azért adá őket az úr Jábinnak, a Kánoán királyának kezébe, aki Hásforban uralkodott. Seregének vezére pedig Sisera volt. Ez a pogányok városában, Harósedben lakott. És kiálltának az Izrael fiai az úrhoz, mert 900 vas szekere volt, és húsz esztendeig zsarnokoskodott az Izrael fiai felett erőszakkal. Ebben az időben Deborah, profétanő, a lapidót felesége volt bíró Izraelben és ő a Debóra pálmája alatt lakott Ráma és Bétel között az Efraim hegyén is ide jöttek fel hozzá az Izrael fiai törvényre. És elkülde, és hivatá bárákot, az Abinoám fiát, Kedes naftaliból, és mondanéki: ki, vagy nem parancsolta-e meg az Úr, Izraelnek Istene, menj és vonulj fel a tábor hegyére és végy magadhoz tízezer embert a Naftali és Zebulon fiai közül. És te kihozom a kison patakjához siserát, Jábin hadvezérét, az ő szekereit és seregét, és kezedbe adom őt. És mondani kibárák, ha velem jössz, elmegyek. De ha nem jössz el velem, én sem megyek. Kifelele. Elmenvén elmegyek te veled, csak hogy nem a tied lesz a dicsőség az útban, amelyre mégy, mert asszony kezébe adja az úr siserát. És fel kell Debóra, és elment bárákkal Kedes felé. Összegyűjté annak okáért bárák Zebulont és Naftalit Kedesbe, és elvive magával tízezer embert, és elment vele Debora is. A keneus Héber pedig elvált a keneusoktól, Hobábnak, a Mózes Ipának fiaitól, és sátorát a Saannaim tölgyesénél vonta fel, mely Kedes mellett van. Hírül vivék pedig siserának, hogy bárák, az abinomán fia, felvonult a táborhegyére. Egybetyűjti azért Sisera minden szekereit, a kilencszáz vas szekeret, és egész népét, amely vele volt a pogányok városából, harózdből, a kisom patakjához. És mondta Debora Báráknak, Kelj fel, mert ez a nap az, amelyen kezedbe adja az úr siserát, hisz maga az úr vezet téged. És alájöve Bárák a tábor hegyéről, és a tízezer ember ő utána. És megrettenté az úr Siserát minden szekereivel és egész táborával fegyvernek élivel bárák előtt, annyira, hogy Sisera leugrott szekeréről és gyalog futott. Bárák pedig a szekereket és a tábort egész harósetig a pogányok városáig űzé, és Siserának egész tábora elhull a fegyvernek éle miatt még csak egyetlen egy sem maradt meg. Sisera pedig gyalog futott Jáhelnek, a Keneus Héber feleségének sátoráig, mert béke volt Jábin között, Hásor királya között, és a Keneus Héber háza népe között. És kiment Jáhel Sisera elé, és mondanéki, ki, Jöjj be, uram, jöjj be hozzám, ne félj! És betért ő hozzá a sátorba, és betakará őt lasnakkal. Azt pedig mondané ki, Adj kérlek, innom egy kis vizet, mert szomjú hozom. És megnyita ez egy teljes tömlőt, és adanéki inni, és betakará őt. És az annak felette mondá néki, állj a sátor ajtajába, és ha valaki jöne és kérdezni, és ezt mondaná, van -e itt valaki, mondjad, nincsen? Ekkor Jáhel, a Héber felesége, vevé a sátor szöget és pöröjt vőn kezébe, és bement ő hozzá halkan és beveri a szöget halántékába, úgy, hogy beszegeződék a földbe, Amaz pedig nagy fáradtság miatt mélyen aludt vala, és így meghala. És íme, amint bárák űzve keresi Siserát, Jáhel kiment elébe, és mondané ki, jössz te, és megmutatom néked az embert, akit keressz. És beméne ő hozzá, és íme, sisera ott feküdt halva, és a szög halántékában. Így alázta meg Isten azon a napon Jábint, a Kánoán királyát, az Izrael fiai előtt. Az Izrael fiainak keze pedig mindjobban ránehezedék Jábirra, a Kánoán királyára, míg nem kiírták Jábint, a Kánoán királyát. Ötödik rész Énekelt pedig Debora és Bárák az Abinoán fia azon a napon mondván, hogy a vezérek vezettek Izraelben hogy a nép önként kelt föl. Áldjátok az Urat! Halljátok meg, királyok! Figyeljetek, fejedelmek! Én, én az Úrnak éneket mondok! Dicséretet zengek az Úrnak! Az Izrael istenének! Uram, mikor szeírből kijövél, mikor lépdelél Edom mezejéről, megrendült a föld, csepegett az ég, a fellegek is víztől áradának. A hegyek megrendültek az Úrnak orcája előtt, még ez a sína is, az Úrnak, az Izrael istenének színe előtt. Sámgárnak az anat fiának napjaiban, Jáhel idejében pihentek az utak, és az útonjárók tekervényes ösvényekre tértek. Megszűntek a kerítetlen helyek Izraelben, megszűntek végképpen, míg nem én, Debora felkelék, felkelék Izrael anyjaként. Új Isteneket, ha választott a nép, mindjárt kigyúlt a harca kapuk előtt, de Pajzs és dárda avagy láttatott té a negyvenezereknél ezereknél az Izrael között. Szívem azoké, kik parancsolnak Izraelben, kik a nép közül önként ajánkoztak, áldjátok az Urat! Kik ültök fehér szamarokon, kik ültök a szőnyegeken, és akik gyalog jártok, mind énekeljetek. Az íjászok szavával a vízmerítők között ott beszéljék az Úrnak igazságát. Az ő faluihoz való igazságít Izraelben, akkor újra a kapukhoz vonul az Úr népe. Kejj fel! kelj fel, Debóra! Serkeny fel! Serkeny fel! Mondj éneket! kelj fel, bárák! És fogva vigyett fogjaidat, Abinoám fia! Akkor lejött a hősök maradéka, az Úrnak népe lejött hozzám a hatalmasok ellen. Efraimból, kiknek gyökere Amálekben, utána Benyámin, a te néped közé, Mákírból jöttek le vezérek, és Zebulomból, kik a vezéri pálcát tartják, és Isakár fejedelmei debórával, és mint Isakár új bárák, a völgybe rohan követőivel. Csak a Rúben patakjainál vannak nagy elhatározások. Miért maradtál ülve a hodájban? Hogy hallgass nyájat bégetéseit? Rúben patakjainál nagyok voltak az elhatározások. Gilead a Jordánon túl pihen. Hát Dán miért időzik hajóinál? Ásar a tenger partján ül és nyugszik öbleinél. De Zebulon, az halára elszánt lelkű nép. És naftali a mezőség magaslatain. Királyok jöttek, harcoltanak. Akkor harcoltanak a kánoán királyai talnáknál, meggidó vizénél, de egy darab ezüstöt se vettenek. Az égből harcoltak, a csillagok az ő helyükből vívtak siserával. A kisom patakja seprette el őket, az ős patak, a kisompatakja. Végy erőtél lelkem, akkor csattogtak a lovak körmei, a futás miatt, lovagjai futásai miatt. Átkozzátok méroszt, mond az Úr követje, átkozva, átkozzátok annak lakosait, mert nem jöttek az Úrnak segítségére, az Úrnak segélyére vitézei közé. De áldott legyen az asszonyok felett Jáhel, a keneus héver felesége, a sátorban lakó nők felett legyen áldott. Az vizet kért, ő tejet adott, fejedelmi csészében nyújtott tejszínét. Balját a szegre, jobbját pedig a munkások pörőjére nyújtotta. És ütötte siserát, szétzúzta fejét, És összetörte, által furta halántékát. Lábainál leroskadt, elesett, feküdt. Lábai között leroskadt, elesett. Ahol leroskadt, ott esett el, megsemmisülve. Kinézett az ablakon, és jajgatott siserának anyja a rostézat mögül. Miért késik megjönni szekere? Hol késlekedne kocsijának gördüléseit? Fejedelem asszonyainak legokosabbjai válaszolnak néki, ő egyre csak azok szavait ismételgeti. Vajon nem zsákmányra találtaké? -e? és mostan osztozkodnak? Egy-két lányt minden férfiúnak, a festetkel még zsákmányát, siserának, tarka szövetek zsákmányát, tarkán hímzett öltözeteket, egy színes kendőt, két tarka ruhát nyakamra, mint zsákmányt. Így vesszenek el minden te ellenségeid, uram! De akik téged szeretnek, Tündököljenek, mint a kelő nap az ő erejében. És megnyugovék a föld negyven esztendeig. Hatodik rész. És gonoszul cselekedtek az izrael fiai az úrnak szemei előtt. Ezért adta őket az Úr a Midianiták kezébe hét És hatalmat vőn a Midianiták keze az Izraelen, és a Midianitáktól való feltükben készítették maguknak az Izrael fiai azokat a barlangokat, rejtekhelyeket és erősségeket, amelyek a hegységben vannak. Mert ha vetett Izrael, mindjárt ott termettek a Midianiták, az Amálekiták és a Napkeletnek fiai, és rájuk törtek, és táborba szálltak ellenük és pusztították a földnek termését egész addig, amelyre Gázába járnak, és nem hagytak élésre valót Izraelben sem juhot, sem ökröt, sem szamarat. Mert barmaikkal és sátoraikkal vonultak föl, csapatosan jöttek, mint a sáskák, úgyhogy sem nékik maguknak, sem tevéiknek nem volt száma, és ellették a földet, hogy elpusztítsák azt. Mikor azért igen megnyomorodott az Izrael a Midianiták miatt, az Úrhoz kiáltának az Izrael fiai? Mikor pedig kiáltottak vala az Izrael fiai az Úrhoz Midian miatt, profétát külde az Úr az Izrael fiaihoz és mondanékig. Azt mondja az Úr, Izrael istene, én vezettelek fel titeket Egyiptomból, és hoztalak ki titeket a szolgálatnak házából, és én mentettelek meg benneteket az Egyiptombeliek kezéből, és minden nyomorgatóitoknak kezéből, akiket kiűztem előletek, és néktek adtam az ő földjüket, és mondék néktek, Én az Úr vagyok, a ti istenetek. Ne féljétek az emureusok isteneit, kiknek földén laktok, de ti nem hallgattatok az én szomra. És eljöve az Úrnak angyala, és leültem a cserfa alatt, amely ofrában van, amely az evézer nemzetségéből való jóássé volt, és az ő fia, Gedeon éppen búzát sépelt a pajtában, hogy megmentse a Midianiták orszája elől. Ekkor megjelentné ki az úrnak angyala, és mondané ki, Az úr veled, erős férfiú! Gedeon pedig mondané ki, Kérlek, uram, ha velünk van az úr, miért ért bennünket mindez? És hol vannak mindenő csoda dolgai, amelyekről beszéltek nékünk atyáink mondván, nem az Úr té fel minket Egyiptomból, most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midianiták kezébe. És az úr hozzáfordult, és mondta. Menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt midián kezéből, nem de én küldelek téged, és mondanéki. Kérlek, Uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt? Íme, az én nemzetségem a legszegényebb Anasszéban, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában. És mondanék ki az Úr, Én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert. Ő pedig mondanék ki, Ha kegyelmet találtam a te szemeid előtt, kérlek, adj nekem valamely jelet, hogy te szólasz én velem. El nem menj, kérlek, innen még vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom az én áldozatomat, és lenem teszem elődbe. be. Az pedig mondta, én itt leszek, míg visszatérsz. Gedeon pedig elment, és elkészített egy kecskegödőjét, és egy efalisztből kovásztalan pogácsát, és beteve a húst egy kosárba, és a húslevét fazékba, és kivitte hozzá a cserfa alá, és felajánlott a néki. És mondané ki az Isten angyala, Vegyed a húst és a kovásztalan kenyeret, és ragd erre a kősziklára, és a hús levét önsd és úgy selekedék. Akkor kinyújtá az úrnak angyala pálcájának végét, mely kezében volt, és megérinti a húst és a kovásztalan kenyeret. És tűz jött ki a kősziklából, és megemészti a húst és a kovásztalan kenyereket. Az Úrnak angyala pedig eltűnt az ő szemei elől. Látván pedig Gedeon, hogy az Úrnak angyala volt az, mondta Gedeon, Jaj nekem, Uram, Istenem, mert az Úrnak angyalát láttam színről színre. És mondanék ki az Úr, békesség neked, ne félj, nem halsz meg. És épített ott Gedeon oltárt az Úrnak, és nevezé azt Jehova Salomnak, azaz az Úr a béke mely minden mai napig megvan az Abiézer nemzetségének városában, Ofrában. És lőn ugyanazon éjjel, hogy mond az Úr néki, Végy egy túlkot atyádnak ökrei közül, és egy másik túlkot, amely hét éves. És rontsd le a baál oltárát, amely a te atyádé és a berket, amely amellett van, vágt ki. És építs oltárt az Úrnak, a te Istenednek ennek a megerősített helynek tetején, alkalmatos helyen, és vedd a második túlkot, és áldozd meg égő áldozatul a berekfájával, fájával, amelyet kivágsz. Ekkor Gedeon tíz férfiút vőn maga mellé az ő szolgái közül, és aképpen cselekedék, amint megmondotta valaméki az úr. De miután félt atyának népétől és a városnak férfiaitől ezt nappal cselekedni, éjszaka tevé meg. Mikor aztán felkeltek reggel a városnak férfiai, Íme már össze volt törve a Baál oltára, és levágva a mellette levő berek, és a második tulok égő áldozatul azon az oltáron, amely építették. És mondának egyik a másikának, ki cselekedte ezt? És mikor utána kérdezősködtek és tudakozódtak, azt mondották, Gedeon, a jóás fiat, cselekedte ezt a dolgot. Akkor mondának a városnak férfiai jóásnak, add ki fiadat, meg kell halnia! mert lerontotta a Baál oltárát, és mert kivágta a berket, amely mellette volt. Jóás pedig mondta mindazoknak, akik körülötte Állának. Boálért pereltek ti? vagy ti oltalmazzátok é -e őtet? Valaki perel ő érette, ölettessék meg reggelig. Ha Isten ő, hát pereljen ő maga, hogy oltára lerontatott. És azon a napon elnevezték őt Jerubbaálnak, állnak mondván, pereljen ő vele Baál, mert lerontotta az ő oltárát. És mikor az egész Midian és Amálek és a napkeletiek egybegyültek, és által keltek a Jordánon és tábort jártak a Jezriel völgyében, az Úrnak szelleme megszállotta Gedeont, és megfúván a harsonákat, egybehívta az Abiézer házát, hogy őt kövesse. És követeket külde egész Manasszéba, és egybegyüle az is ő utána. És követeket külde Ászerba és Zebulonba és Naftaliba, és feljövének eleikbe. És mond a Gedeon az Istennek, ha csak ugyanaz én kezem által akarod megszabadítani az Izraelt, amiképpen mondottad, íme egy gyapjat teszek a szérűre, és ha csak maga a gyapjú lesz harmatos, míg az egész föld száraz leind, erről megtudom, hogy valóban az én kezem által szabadítod meg Izraelt, amint mondottad. És úgy lőn, mert mikor másnap reggel felkelt és megszorítá a gyapjat, harmatot facsart ki a gyapjúból, és telecsésze vize. És mond a Gedeon az Istennek, ne gerjedjen fel a te haragod én ellenem, hogy még egyszer szólok, hadd tegyek kísérletet, kérlek, még egyszer egy gyabjúval. Legyen, kérlek, szárasság csak a gyabjún, és harmat az egész földön. És úgy cselekedék Isten azon az éjszakán, és lőn szárasság csak magán a gyabjún, míg az egész földön harmat lőn. Hetedik rész. Felkelt pedig jó reggel Jerubba áll, ez Gedeon, és az egész nép, amely vele volt, és táborba szállottak a Haród kutyánál, és a Midian tábora tőle éjszakra volt, a Móré halomtól fogva a völgyben És mondta az úr Gedeonnak, Több ez a nép, amely veled van, hogy sem kezébe adhatnám Midiánt. Izrael még dicsekednék velem szemben, mondván, az én kezem szerzett szabadulást nékem. Azért kiálts népnek füle hallatára mondván, aki fél és retteg térjen vissza, és menjen el a Gileát hegységről És visszatértek a nép közül ezren, és csak tízezren maradtak ott. És mond az Úr Gedeonnak, még ez a nép is sok, Vezesd őket le a vízhez, és ott megpróbálom őket néked, és amelyikről azt mondom néked, ez menjen el veled, az menjen el veled. De bármelyikről azt mondom, ez ne menjen el veled, az ne is menjen. És levezette a népet a vízhez, és mondta az úr Gedeonnak. Mindazokat, akik nyelvükkel nyalnak a vízből, mint ahogy a nyal az ebb, állítsd külön, valamint azokat is, akik térdeikre esnek, hogy igyanak. És lőn azoknak száma, akik kezükkel szájukhoz véve nyaldossák a vizet háromszáz férfiú, a nép többi része pedig mind térdre esvei volt. És mond az úr Gedeonnak, E háromszáz férfiú által szabadítlak meg titeket, akik nyaldosták vala a vizet, és midjánt kezedbe, a többi nép pedig menjen el, ki, -ki a maga helyére és ők kezükbe vevék a népnek útravalóját és kürtjeit. Az Izrael többi férfiait pedig mind elküldötte mindeniket a maga hajlékába, és csak a háromszáz férfiút tartotta meg. A Midian tábora pedig alatta feküdt a völgyben. És mondané ki az úr azon az éjszakán, Kelj fel, menj alá a táborba, mert kezedbe adtam őket. Ha pedig félsz lemenni, menj el te és púra a te szolgád a táborba. És hallgass meg, mit beszélnek, hogy annak utána megerősödjenek a te kezeid, és menj alá a táborba. És lement ő és púra az ő szolgája a fegyveresek szélső részéhez, akik a táborban voltak. És a Midianiták, és az Amálekiták, és a Napkeletiek minden fiai úgy feküdtek a völgyben, mint a sáskák sokasága, és tevéiknek nem volt száma sokaságuk miatt, mint a fővejnek, mely a tengerpartján van. Mikor pedig Gedeon odament, Íme az egyik férfiú éppen álmát beszélte el a másiknak, és mondta. Íme álmot álmodtam, hogy egy sült árpakenyér hengergetett alá a Midianiták táborába, és mikor a sátorig jutott, megütötte azt, úgy, hogy eldölt, és felfelé fordította azt, és a sátor ledölt. A másik azután felelt, és mondta. Nem egyébe ez, mint Gedeonnak, a Jóás fiának, az Izraelből való férfiúnak fegyvere, az ő kezébe adta az Isten Midiánt és egész táborát. És mikor meghallotta Gedeon az álomnak elbeszélését és annak magyarázatát, meghajtá magát és visszatért az Izrael táborába és mondta, Keljetek fel, mert kezetekbe adta az Úr a Midián táborát, és a háromszáz embert három csapatba osztá el. És mindeniknek kezébe egy-egy kürtöt adott, és üres korsókat és fákják a te korsókba. És mondanék ki, én rám vigyázzatok, és úgy cselekedjetek. És íme én bemegyek a tábornak szélibe, és akkor, amint én cselekszem, ti is úgy cselekedjetek. Ha én a kürtbe fúvok, és mindazok, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket az egész tábor körül, és ezt kiáltsátok, az Úrért és Gedeonért. És lement Gedeon, és az a száz férfiú, aki vele volt a tábor szélihez a középső éjeli őrség kezdetén, amikor éppen az őrség felváltatott, és kürtölének a kürtökkel és összetörték a korsókat, amelyek kezükben voltak. És kürtölt mind a három csapat a kürtökkel, és összetörték a korsókat, és balkezükben tartották a fákjákat, jobb kezükben pedig a kürtöket, hogy kürtöljenek, és kiáltának fegyverre az Úrért és Gedeonért. És mindenik ott állt a maga helyén a tábor körül. Erre az egész tábor futásnak eredt, és kiáltozott és menekült. És mikor a 300 ember belefújt kürtjébe, Fordítá az úr kinek-kinek fegyverét az ő felebarátja ellen az egész táborban, és egész Bécsittáig futott a tábor, Szererach felé, Abelmehol a határáig, Tabbaton túl. És egybegyűjtettek az Izrael férfiai Naftaliból, Áserből és az egész Manasszéből, és úgy űzék a Midianitákat. És követeket külde Gedeon az egész Efraim hegységbe, ezt Izenvé. Jöjjetek alá a Midianiták ellen, és foglaljátok el előttük a vizeket Bédbaráig és a Jordánt. És egybegyült Efraimnak minden férfia, és elzárák a vizeket Bédbaráig és a Jordánt is. És elfogták Midiánnak két fejedelmét, Orebet és Zébet. És megölték Orebet az Oreb kőszikláján. És Zébet megölték a Zéje pajtájában. És űzték a Midianitákat. Horebnek és Zeebnek fejét pedig elvivég Gedeonnak a Jordán. túl. 8. rész És mondának az Efraim férfiai néki. Miért cselekedted azt mivelünk, hogy el nem hívtál minket, mikor a Midian ellen való hadakozásra indultál? És erősen feddőzének vele. Ő pedig mondanékig. Vajon cselekedtem -e én olyan dolgot, mint ti? Nem többet éri Efraim szőlőmezgerlése, mint Abíézer egész szürekje. Kezetekbe adta az Isten Midiannak fejedelmeit, Orebetéz és Zébet. Hát, mit cselekedhettem én olyat, mint ti? Akkor lecsendesedik az ő felháborodott lelkük, mikor e beszédeket mondotta vala. Mikor pedig Gedeon a Jordánhoz ért átkelt azzal a háromszáz férfiúval, akik vele voltak, az üldözéstől kifáradottam. És mondta a férfiainak: Adjatok kérlek egy népnek, amely engem követ kenyeret, mert fáradtak. Én pedig űzöm Zébát és sálmunát Midiának királyait. És mondának Sukkót elöljárói. Zébának és Sálmunáknak öklét már kezedbe tartod é, hogy kenyeret adjunk a te seregednek. Gedeon pedig mondta. Ha kezembe adja az úr Zébát és Sálmunát, a pusztának tüskéivel és csalányaival csépele meg a testeteket, és felmenvén onnan Pénuelbe, hasonlóképpen szóla azoknak is, és Pénuel férfiai éppen úgy feleltek néki, amint feleltek volt a szukkót férfiai. És szóla a Pénuel férfiainak is, mondván, mikor békességben visszatérek, lerontom ezt a tornyot. Zéba pedig és Sálmuná kárkorban valának. És az ő seregük felük, mintegy ezren mind akik megmaradtak a napkeletieknek egész táborából. Az elesettek száma 120 ezer fegyverfogható férfiú volt. És felment Gedeon a sátorban lakók útján keletre Nobaktól és Jogbehától, és szétverte a tábort, pedig a tábor biztonságban érezte magát. És Zéba és Salmunáh elfutottak. De ő utánuk ment és elfogta Midian két királyát, Zébát és Salmunáhát, és szétszórta az egész tábort. Mikor pedig Gedeon, a jóás fia, visszatért a harcból a heresz hágójától, megfogott egy gyermeket a sukkót beliek közül, és tudakozódott tőle. Ez pedig felírta neki néki sukkótnak elöljáróit és véneit, 77 férfiút. Mikor azután a sukkót férfiaihoz ment vala, monda, Imhol Zéba és Sálmuná, akik miatt gúnyolódtatok velem, mondván, Vajon Zéba és Sálmunák öklét már kezedben tartod -e, hogy kenyeret adjunk kifáradott embereidnek? És előfogá a város véneit és a pusztának töviseit és csalányait vévén, megtanítá azokkal súkkotnak férfiait. Azután Pénuel tornyát rontál és a város férfiait ölte meg. És mond a Zébának és Sálmunáknak, milyenek voltak azok a férfiak, akiket a táborhegyén megöltetek? Ők pedig mondának, mint amilyen te vagy, olyanok voltak ők is, és mindenik olyan arcú, mint egy-egy királyfi. És mondta, az én atyám fiai, az én anyámnak fiai voltak azok, él az úr, ha életben hagytátok volna őket, én sem ölnélek meg titeket. És mondta Jéternek az ő első szülöttjének, kelj fel, öld meg őket! De a fiú nem húzta ki kardját, mert félt vala, mivel hogy még gyermek volt. És mond a Zéba és Sálmunák, kejj fel te, és te ői meg minket, mert amilyen a férfiú, olyan az ő ereje. És felkelt Gedeon, és megölé Zébát és Sálmuná, és elvevé az ő tevéiknek nyakán lévő ékességeket. És mondának az Izrael férfiai Gedeonnak, uralkodjál felettünk te és a te fiaid és a te fiaidnak fiai, mert megszabadítottál bennünket a Midianiták kezéből. És mondanék így Gedeon, Én nem uralkodom felettetek, sem az én fiam nem fog uralkodni rajtatok, az Úr uralkodik ti felettetek. Azután mondanék így Gedeon, Egyet kívánok csak tőletek, hogy adja nékem mindenikötök a zsákmányul ejtett fülönfüggőket, mert aranyfülömfüggőik voltak azoknak, mivel hogy izmáliták valának. És mondának, örömes néked adjuk. És leterítettek egy ruhát, és mindenki arra dobta a fülönfüggőket, amelyeket prédául ejtett. Az aranyfülönfüggőknek pedig, amelyeket elkért, súlya 1700 aranysiklus volt, amaz ékességeken, függőkön és bíbor ruhákon kívül, amelyek a Midián királyaim voltak, és az aranyláncok nélkül, amelyek tevék nyakán voltak és készítette abból Gedeon Efódot, és helyezteti azt a maga városában, Efrában, és ott paráználkodott azután az egész Izrael, és lőnez Gedeonnak és háza népének törbeítésére. Így aláztattak meg a midianiták az Izrael fiai előtt, és nem is emelték fel azután már fejüket, és megnyugovék a föld negyvenes Gedeon idejében. És hazatért Jerubaál a Jóás fia, és megtelepedett otthon. És Gedeonnak volt hetven fia, kik az ő ágyékából származtak, mert sok felesége volt néki. És az ő ágyasa is, aki sikemben volt, szült néki egy fiat, és nevezé azt Abiméleknek. És meghalt Gedeon, a Jóás fia késővénségben, és eltemettették atyának Jóásnak sírjában, Ofrában, Abiézer városában. Lőn pedig, hogy mikor meghalt Gedeon, elfordultak az Izrael fiai az Úrtól, és a Baálokkal paráználkodtak, és a Baál berítette vég istenökké. És nem emlékeztek meg az Izrael fiai az Úrról, az ő istenükről, aki őket megszabadította minden ellenségeik kezéből körös körül. És nem cselekedtek irgalmasságot a Jerubbaál Gedeon házával, mind a ma szerint, amelyeket ő tett vala az Izraelhez. 9. rész. És elment Abimélek a Jerubaál fia sikembe az ő anyjának atya fiaihoz, és beszélt velük, valamint az ő anyja atyának egész nemzetségével mondván, Mondjátok meg kérlek, siken minden férfiának hallatára, melyik jobb nektek? Hogy hetven férfi uralkodjéké rajtatok, jerubba minden fia, vagy pedig csak egy ember uralkodjék felettetek. És emlékezzetek meg arról, hogy én a ti csontotok és a ti testetek vagyok. És elmondották anyjának testvérei róla minden beszédeket siken minden férfiainak füle hallatára, és abimélek felé hajlott az ő szívük, mert azt mondták: atyánk fia ő. És adának néki 70 ezüst pénzt a Baálberitnek házából, és Zden. ezzel holmi henyélő és hiába való embereket fogadott magának abimélek, akik őt követék. És elment atyának házához Ofrába, és megölte testvéreit, Jerubbaal fiait, a hetven férfiút egy kövön, és csak jó után maradt meg, Jerubba állnak legkisebb fia, mert ez elrejtőzött. És összegyülekezik Sikemnek egész polgársága, és Millónak egész háza, és elmentek, és királyá választák abiméleket az alatt a magas tölgy alatt, amely Sikemben áll. Mikor pedig ezt elbeszélték vala jótámnak, elment és megállott a hegy tetején, és nagy felszóval kiállta, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám, siken férfiai, hogy reátok is hallgasson az Isten. Egyszer elmenvén elmentek a fák, hogy királyt válasszanak maguknak, és mondának az olajfának, uralkodjál felettünk. De az olajfa így felelt nékik. Elhagyjam az én kövérségemet, amellyel tisztelnek Istent és embereket, és elmenjek, hogy ingadozzam a fák fele”. Akkor a fügefának szólottak a fák. Gyere el te, és uralkodjál rajtunk. De a fügefa is azt mondta nékik, elhagyjam én édességemet és jó gyümölcseimet, és elmenjek, hogy ingadozzam a fák felett. Azután a szőlőtőnek mondták a fák, gyere el, uralkodjál rajtunk. Azonban a szőlőtő is azt mondta nékik, elhagyjam én mustomat amely isteneket és embereket vidámít, és elmenjek, hogy ingadozzam a fák felett? Mondának végre a fák, minnyáján a galagonyabokornak. bokorna. Gyerelte, te, uralkodjál mi rajtuk és mondd a galagonyabokor a fáknak. Ha igazán királyák kentek engem magatok felett, jöjjetek el, nyugodjatok az én árnyékomban. De hogyha nem, jöjjön, tűz ki a galagonyabokorból, és égesse meg a libánonnak cédrusait. Hát ti most igazán és becsületesen cselekedteteké, hogy abiméleket tettétek királyá, és jól cselekedteteké Jeruba állal és népével és úgy bántatoké vele, amint megérdemelte. Mert érettetek harcolt atyám, és még életével is semmit sem gondolvá mentet meg titeket a midianiták kezéből. Ti pedig most felkeltetek az én atyámnak háza ellen, és megöltétek gyermekeit, hetven férfiút, egy kövön és királyá választottátok siken férfiai felett abiméleket, az ő szolgálójának fiát, mert atyátok fia. Ha igazán és becsületesen cselekedtetek állal és az ő házával a mai napon, örüljetek abiméleknek, és örüljön ő is nektek. De hogyha nem, jöjjön tűz ki abimélekből, és emészsze meg siken férfiait és millóházát, és származzék tűz siken férfiaiból és millóházából, és emészsze meg abiméleket és elfutott jótán, és elmenekült. És elment beérbe az ő atyafia Abimélek elől, és ott telepedett meg. Mikor pedig uralkodott Abimélek Izrael felett három esztendeig, egy gonosz szellemet bocsátott Isten Abimélek és Siken férfiai közé, és pártot ütöttek Siken férfiai Abimélek ellen hogy eljöjjön a Jerubbaál 70 fián elkövetett kegyetlenség büntetése, és szálljon az ő vérük Abimélekre, testvérükre, aki megölte őket, és Siken férfiaira, akik az ő kezeit megerősítették, hogy megölje az ő atya fiait. És lestvetének néki a Siken férfiai a hegyeknek tetején, és kiraboltak mindenkit, aki elment mellettük az úton, mely dolgot megmondák Abiméleknek. És eljött Gaál Ebed fia, és az ő atya fia, és bementek Sikenbe, és bízának őhozzá Siken férfiai. Annyira, hogy kimenvén a mezőre, leszüretelték szőlőiket, mindjárt ki is taposták, és öröm ünnepeket ültek, és bementek az ő Istenüknek házába, és ettek és ittak, és szidalmazták Abiméleket. És mond a Gaál, Ebed fia, Kicsoda Abimélek, és kicsoda sekem, hogy szolgáljunk néki! Nem áll, fiaé ő, és nem Zebul-é az ő kormányzója. Ti szolgáljátok Hámornak, Sekem atyának férfiait, de miért szolgálnánk mi? Csak volna az én kezemben a nép, majd elűzném Abiméleket. És mondta Abiméleknek, öreg bícs meg seregedet, és jöjj ki! Mikor pedig meghallotta Zebul, a városnak kormányzója Gaálnak, az Ebed fiának beszédeit, nagy haragra gyulladt. És követeket küldött Abimélekhez Tormába ezt izenvén, Íme Gaál az ebed fia, és az ő testvérei sikembe jöttek, és fellázítják a várost te ellened. Most azért készülj fel éjszaka, te és a te néped, mely veled van, és állj lesbe a mezőn. És reggel, napfőkeltekor, korán kelj föl, és törj a városra, és mikor ő és az ő népe kivonul ellened, cselekedjél vele azt szerint, amint akarod. És felkelt Abimélek és az egész nép, amely vele volt éjszaka, és lesben állottak Sikem ellen négy csapatban. És kijött Gaál az Ebet fia, és megállott a város kapujának nyílásában. És felkelt Abimélek is, meg a nép is, amely vele volt a lesből. És amint meglátta Gaál a csapatot, mondta Zebulnak, Íme, néphő alá a hegynek tetejéről. Zebul pedig mondanék a hegyek árnyékát nézett férfiaknak. De Gaál csak folytatta beszédét és mondta, "Íme egy másik csapat meg az ország közepéből jö alá. A harmadik csapat pedig a jós stöltyfa útján jő. Akkor mondanék ki Zebul. Hol van most a szád, melyel mondád, kicsoda abimélek, hogy szolgáljunk néki? Nem ez a népé az, amelyet kisebbítettél? Most vonulj ki ellene, és harcolj vele! És kivonult Gaál sikem polgárainak élén, és megütközött Abimélekkel. De Abimélek megfutamította úgy, hogy elmenekült előle, és sok sebesült, elesett a kapu bejáratáig. Abimélek pedig Arumában maradt, és Zebul elűzte Gaált és fiát hogy ne lakjanak sikemben. És lőn, hogy másnap kiment a nép a mezőre, és megmondák Abiméleknek. És az vette az ő népét, és három csapatra osztotta el, és lesbeállott a mezőn, és látta, hogy ímé a nép jő ki a városból, rájuk támadt, és megverte őket. És Abimélek, és az a csapat, amely vele volt, megtámadta, és megszállotta a város kapuját, a másik két csapat pedig megtámadta mind a mezőn levőket, és megverte őket. És Abimélek egész nap vívta a várost, míg nem bevette a várost, és a népet, amely benne volt, leölte a város pedig lerombolta és behintette azt csóval. Mikor pedig ezt meghallották Sikem tornyának minden férfiai, az elberit Isten házának várába mentek. És mikor Abiméleknek elmondották, hogy Sikem tornyának minden férfiai ott gyűltek össze, felment Abimélek a Sálmon hegyére, ő is az egész nép, amely vele volt, és fejszét vett kezébe, és foágakat vágott le, és azokat felszedte, és vállára rakta, és mondta a népnek, amely vele volt. Amit láttátok, hogy cselekedtem, ti is azt tegyétek gyorsan, mint én. Erre az egész népből Kiki vágott magának ágakat, és követték Abiméleket, s lerakták a fát a vár körül, és tűzzel rájuk gyújtották a várat, úgyhogy meghaltak a siken tornyának minden férfiai, közel ezer férfi és asszony. Abimélek pedig elment Tévesbe, és táborba szállott téves ellen is bevette azt. De egy erős torony volt a város közepén, és oda menekült minden férfi és asszony, és a városnak minden lakosa. Ezt magukra zárták, és a toronynak padlására mentek fel. És Abimélek odament a toronyig, és ostrom alá vette azt, és egészen a torony ajtajáig közeledett, hogy azt tűzzel fel. Akkor egy asszony egy malomkődarabot gördített le Abimélek fejére, és bezúzta koponyáját. Ki mindjárt oda a fegyverhordozó apródját, és mondanéki ki, Vont ki kardodat, és őj meg engem, hogy ne mondják felőlem, asszony ölte meg őt. És keresztül szúrta őt az apród, és meghalt. Mikor pedig az Izrael férfiai látták, hogy Abimélek meghalt, kiki visszatért a maga helyére. Így fizetett meg Isten Abiméleknek azért a gonoszságáért, amelyet atya ellen elkövetett, hogy megölte hetven testvérét és a siken férfiainak fejére is visszahárított Isten minden rosszat, és reáljuk szállott jótámnak a Jerubbál fiának átka. Tizedik rész a pedig Abimélek után az Izrael megszabadítására Tóla, Puának, a Dodó fiának fia, és akár nemzetségéből való, aki Sámírban lakott az Efraim hegységében. És bíráskodék Izraelben 23 esztendeig, és meghalt, és eltemették Sámírban. Ő utána következett Jáír, a Gileád belé, és ítélé Izraelt 22 esztendeig. Ennek 30 fia volt, kik 30 csikon nyargaltak, és volt nékik 30 városuk, melyeket minden napig Jáír faluinak neveznek, melyek Gileád földén vannak, és meghalt Jáír, és eltemették Kámonban de az Izrael fiai újra gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt, mert szolgáltak a Baáloknak és Astarótnak és Szíria isteneinek és Szidon isteneinek és Moáb isteneinek és az Ammon fiai isteneinek és a Filiszteusok isteneinek, és elhagyták az Urat, és nem szolgáltak néki. Felgerjedett azért az Úrnak haragja Izrael ellen, és adá őket a Filiszteusoknak és az Ammon fiainak kezükben. És ezek szorongatták és nyomorgatták az Izrael fiait attól az évtől fogva 18 esztendőn keresztül, Izraelnek minden fiait, akik a Jordánon túl valának az Emoreusoknak földjén, amely Gileádban van. És átkeltek az Ammon fiai a Jordánon, hogy hadakozzanak Júda és Benyámin ellen, és az Efraim háza ellen, és felette igen szorongattaték az Izrael. Akkor az Úrhoz kiáltottak az Izrael fiai mondván. Védkeztünk te, ellened, mert elhagytuk a mi Istenünket és szolgáltunk a boáloknak. Az úr pedig mondta az Izrael fiainak. Nem de én szabadítottalak én meg benneteket az egyiptombeliektől, az emoreusoktól, az ammon fiaitól, a filiszteusoktól, és a szidombeliektől, az amálekitáktól, és a maunitáktól, mikor titeket szorongattak, és ti én hozzám kiáltottatok, Megszabadítottalak titeket az ő kezükből, és ti mégis elhagytatok engem, és idegen isteneknek szolgáltatok. Annak okáért többé nem szabadítlak meg titeket ezután. Menjetek és kiáltsatok azokhoz az istenekhez, akiket választottatok. Szabadítsanak meg azok benneteket, a ti nyomorúságtoknak idején. Feleltek pedig az Izrael fiai az úrnak. Védkeztük! Cselekedjél úgy velünk, amint jónak látszik a te szemeid előtt. Csak most az egyszer, szabadíts meg, kérünk! És elvetették maguktól az idegen isteneket, és szolgáltak az Úrnak. És megesett az ő szíve az Izrael nyomorúságá. És összegyülekeztek az Ammon fiai, és táborba szállottak Gileádban, és összegyűltek az Izrael fiai is, és Mispában táboroztak és Gileád népe és fejedelmei egyik a másikától kérdezgették, ki az a férfiú, aki megkezdi a harcot az Ammon fiai ellen. Legyen az feje Gileád összes lakóinak. 11. rész A Gileádból való Jefte pedig egy hős volt, és egy parázna asszonynak volt a fia, s Jeftét Gileád nemzette. De mikor Gileádnak a feleségei szült néki fiakat, és megnőttek az ő feleségének fiai, akkor elűzték Jeftét, és azt mondták néki, nem fogsz örökösödni atyánknak házában, mert más asszonynak vagy a fia. És elfutott Jefte az ő atya fiai elől, és Tóbb földén telepedett meg, és henyélő emberek gyűltek össze Jefte körül, és együtt portyáztak. És történt napok múlva, hogy az Ammon fiai harcba keveredtek Izraellel. És lőn, hogy amint harcolni kezdtek az Ammon fiai Izraellel, lel Gileád vénei elmentek, hogy visszahozzák Jeftét a Tóp földéről. És mondának Jeftének, Gyere, és légy nékünk fejedelmünk, és harcoljunk az Ammon fiai ellen. Jefte pedig mondta a Gileád véneinek, vagy nem ti vagytok é, akik engem meggyűlöltetek és kiűztetek atyámnak házából, miért jöttetek most hozzám a nyomorúságtoknak idején? És mondának Gileád véne Jeftének. Azért fordultunk most hozzád, hogy jöjjel velünk, és hadakozzál az ammon fiai ellen, és légy minékünk fejünk, és Gileád minden lakosinak. És a Jefte Gileád véneinek. Ha visszavisztek engem, hogy hadakozzam az Ammon fiai ellen, és kezembe adja őket az Úr, igazán fejetek ki leszek? Akkor mondának Gileád véne Jeftének. Az Úr a tanunk, ha a te beszédet szerint nem cselekszünk. És elment Jefte Gileád véneivel, és a nép a maga fejévé és fejedelmévé tette őt, és megmondá Jefte minden beszédit az Úr előtt Mispában. És követeket küldött Jefte az ammon fiainak királyához ezt izenvén, Mi dolgom van nékem feled, hogy hozzám jöttél, hogy hadakozzál az én földem ellen? És mondta az ammon fiainak királya Jefte követeinek, mert elvette Izrael az én földemet, amikor Egyiptomból feljött, az Arnontól fogva jabbókig, és a Jordánig, most te add azokat vissza békességgel. Ismét külde pedig Jefte követeket az Ammon fiainak királyához, és mondané ki. Ezt üzeni Jefte. Nem vettél el Izrael sem a Moab földjét, sem az Ammon fiainak földjét. Mert mikor kijött Egyiptomból, a pusztában bolyongott Izrael egész a veres tengerig, és mikor kádesbe ért, követeket küldött Izrael Edom királyához mondván. Hadd menjek át, kérlek országodon, de Edom királya nem hallgatta meg. Majd Moab királyához is küldött, de ez sem engedély, és így Izrael ott maradt Kádesben. És mikor tovább vándorolt a pusztában, megkerült Edom földjét és Moab földjét, és napkelet felől érkezett a Moab földjéhez, és ott táborozott túl az Arnonon, de Moab határába nem ment be, mert az Arnon Moab határa. Ekkor követeket küldött Izrael Szihonhoz, az Emoreusok királyához, Hesbon királyához, és mondanéki Izrael, Hadd menjek át, kérlek országodon, az én helyemre. De Sihon nem hitt Izraelnek, hogy átvonul az ő határán, hanem összegyűjtötte Sihon az ő egész népét, és táborba szállott jahásban, és harcolt az Izrael ellen. Az Úr az Izrael istene pedig Szihont, és egész népét Izrael kezébe adta, és megverték őket, és elfoglalta Izrael az emoreusoknak, ama föld lakóinak egész országát és birtokába vette az emoreusok egész határát az Arnontól fogva Jabbókig, és a Pusztától a Jordánig. És mikor az Úr, az Izrael istene maga űzte ki az emoreusokat az ő népe az Izrael elől, most te akarnád azt elfoglalni? Hát nem úgy van é, hogy amit bírnod adott néked, kámos, a te istened, azt bírod, mi meg mindazoknak örökségét bírjuk, amiket az Úr a mi Istenünk űzött ki mi előlünk. És most vajon mennyivel vagy te külön báláknál, cipor fiánál, Moab királyánál? Avagy versengetté ez az Izrael-lel, és hadakozotté valaha ellenünk? Míg Izrael hesbonban és annak mezővárosaiban Aroerben és ennek mezővárosaiban és az Arnon mellett való összes városokban háromszáz esztendőn átlakott, miért nem foglaltátok el abban az időben? Én nem vétettem te ellened, hanem te cselekszel velem gonoszt, hogy harcolsz ellenem. Az úra bíró, tegyem ma ítéletet az Izrael és az Ammon fiai között. De az Ammon fiainak királya nem hallgatott Jefte szavaira amelyeket üzentnéki. ki. Jeftén pedig lőn az Úrnak szelleme, és által ment Gileádon és monaszén, és által ment Gileád Mispén, és a Gileád Mispéből felvonult az Ammon fiai ellen. És fogadástőn Jefte az Úrnak, és monda, ha mindenestől kezembe adott az Ammon fiait, akkor valami kijöve ind az én házamnak ajtaján előmbe, mikor békével visszatérek az Ammon fiaitól, legyen az Úré, és megáldozom azt egészen égő áldozatú. És kivonult Jefte az Ammon fiai ellen, hogy hadakozzék velük, és kezébe adáné ki azokat az Úr. És veré őket Aroertől fogva mindaddig, míg mennél be húsz városon át. Mikor pedig Méne Jefte Mispába az ő házához, íme az ő leánya jött ki eleibe dobokkal és táncoló sereggel. Ez volt az ő egyetlen egyje, mert nem volt néki kívülötte sem fia, sem leánya. És mikor meglátta őt, megszaggatá ruháit és mondta, Ó leányom, de megszomorítottál és megháborítottál engem, mert én fogadást tettem az úrnak és nem vonhatom vissza. Azt pedig mondané ki, Atyám, ha fogadást tettél az úrnak, úgy cselekedjél velem, amint fogadtad, miután az Úr megadta az ellenségeiden az Ammon fiaim való bosszút. És mondta az ő atyának, Csak azt az egyet tedd meg nékem, eresszel engem két hónapra, hadd menjek el és vonulhassak félre a hegyekre, hogy sírjak szüzességemen leánybarátaimmal. És ő mondta, Menj el! És elbocsáltál őt két hónapra. Az pedig elment és az ő leánybarátai, és siratta az ő szüzességét a hegyeken. És a két hónap elteltével visszatért atyához és betöltötte az ő felőle való fogadást, amelyet tett, és ő soha nem ismert férfiút, és szokássá lett Izraelben, hogy esztendőnként elmentek az Izrael leányai, hogy dicsőítsék a Gileádbeli Jefte leányát esztendőnként négy napon át. Bírák könyve, 12. rész. Összegyűlének pedig az Efraim férfiai, és által mentek éjszakra, és mondának Jeftének. Miért szállottál harcba az Ammon fiaival, és miért nem hívtál minket is, hogy menjünk veled? Most azért a te házadat megégetjük te veled együtt tűzzel. És mond a Jeftenékék, a nagy háborúságom volt nekem és az én népemnek, az Ammon fiaival. És hívtalak titeket, de ti nem szabadítottatok meg engem az ő kezükből. És amikor láttam, hogy ti nem akartok segíteni, kockára vettém saját életemet, és általmentem mentem az Ammon fiai ellen. Az úr pedig kezembe adta őket. Most miért jöttetek fel hozzám, hogy hadakozzatok én ellenem? És ekkor egybegyűjtéjevte Giléádnak minden férfiait, és megtámadta Efraimot, és megverték gileád férfiai Efraimat, mert azt mondották, Efraim szökevényei vagytok ti, akik gileádban Efraim és Manaszék között vaktok. És elfoglalák a gileádbeliek Efraim előtt a jordár réveit. És lőn, hogy amikor az Efraim közül való menekülők azt mondják vala, had menjek által, azt kérdezték tőlük a gileádbeli férfiak, efraimol vagy é, és ha azt mondotta, nem, akkor azt mondták néki, mond Sibbolet. És ha Sibboletet mondott, mert nem tudta úgy kimondani, akkor megfogták őt, és megölték a Jordán réveinél, és elesett ott abban az időben az Efraim beliek közül 42 ezer. Ítélé pedig Jefte Izraelt hat esztendeig, és meghalt Jefte a gileádbeli beli, és eltemették gileád egyik városában. És ítélé ő utána az Izraelt Ipsán, ki Betlehemből való volt. Ennek harminc fia volt, és harminc leányt házasított ki, és harminc leányt hozott be kívül az ő fiainak, és ítélé Izraelt hét esztendeik. És meghala Ipsán, és eltemetteték Betlehemben. És bíráskodék ő utána Élon, Izraelben, ki a Zebulon nemzetségéből való volt, és ítélé Izraelt tíz esztendeik és meghalt Élon, a Zebulon beli, és eltemetteték ajalomban Zebulon földén. Ő utána pedig Abdon bíráskodott Izraelben, a Pireatonita Hillel fia. Ennek negyven fia és harminc unokája volt, kik hetven szamárcsikon nyargaltak, és ítélte Izraelt nyolc esztendeig. És meghalt Abdon, a Pireatonita Hillel fia, és eltemették Pireatonban Efraim földjén, az Amálekiták hegységén. 13. rész Az Izrael fiai pedig újra gonoszul cselekedtek az úrnak szemei előtt. Azért az úr őket a filiszteusoknak kezébe adá 40 estendeik. És élt ebben az időben egy férfiú szórából, a Dán nemzetségéből való, név szerint Manoach, akinek felesége magtalan volt és nem szült. És megjelent az Úrnak angyala az asszonynak, és mondané ki. Íme, most magtalan vagy, és nem szültél, de terhes leszel, és fiad szülsz. Azért most megoljad magad, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalant, mert íme terhes leszel, és fiad szülsz, és beretva ne érintse annak fejét mert az Istennek szenteltetett lesz az a gyermek anyjának méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. És elment az asszony, és elbeszélte ezt férjének, mondván, Istennek egy embere jöve hozzám, kinek tekintete olyan volt, mint az Isten angyalának tekintete. Igen, rettenetes, úgyhogy meg sem mertem kérdezni, hogy honnan való, és ő sem mondotta meg nékem a nevét. És mondanék Íme terhes leszel, és fiat fog szülni. Azért most se bort, se más részegítő italt ne igyál, és semmi tisztátalant ne egyél, mert Istennek szented lesz az a gyermek, anyja méhétől fogva halála napjáig. Manoach pedig az úrhoz könyörgött és mondta. Kérlek, Uram, az Istennek amaz az embere, akit küldöttél volt, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel. És meghallgatta az Isten Manoá kérését, mert az Istennek angyala megint eljött az asszonyhoz, mikor az a mezőn ült, és az ő férje, Manoá, nem volt vele. Akkor az asszony elsietett, és elfutott, és elbeszéli férjének, és mondané ki, íme megjelent nékem az a férfiú, aki a múltkor hozzám jött. És felkelt és elment Manua az ő felesége után, és mikor odaért ahhoz a férfiúhoz, mondanéki, Te vagy én az a férfiú, aki ez asszonynal beszéltél. És mondta: Én vagyok. És mondta Manua: Ha beteljesedik ígéreted, miként bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő? Az úrnak, Angyala pedig mondta Manuáknak. Mindentől, amit csak mondottam az asszonynak, őrizkedjék. abból, ami csak bortermő szőlőből származik, ne egyék, és bort és más részegítő italt ne egyék, és semmi tisztátalant ne egyék. Mindazt, amit parancsoltam néki, tartsa meg. És mond a Manuah az úr angyalának. Kérlek, hadd tartóztassunk meg téged, hogy készítsünk néked egy kecskegödőjét. De az Úrnak angyala így szólt Manuához. Ha megmarasztasz is, nem eszem kenyeredből, és ha áldozatot készítesz, az Úrnak áldozd azt. Mert Manuáh nem tudta, hogy az Úrnak angyala volt. És mondta a Manuáh az Úr angyalának. Kicsodálte te neved, hogyha majd beteljesedik a te beszéred, tisztességgel illethessünk téged. És mondani ki az Úrnak angyala. Miért kérdezősködöl nevem után, amely olyan csodálatos? Mikor aztán manua a kecskegödőjét és az ételáldozatot vette, és megáldozá azt egy sziklám az úrnak, csoda dolgot cselekedék manuaknak és feleségének szeme láttára. Tudnélik, amikor a láng felcsapott az oltárról az ég felé, az oltár lángjába felszállott az úrnak angyala. Mikor pedig ezt meglátták Manuach és az ő felesége, arccal a földre borulta és többet nem jelent meg az Úrnak angyala manuáknak és feleségének. Ekkor tudta meg Manuák, hogy az Úrnak angyala volt az. És mondta Manuák az ő feleségének, meghalván meghalunk, mert az Istent láttuk. Akkor mondani ki az ő felesége, ha meg akart volna ölni az Úr minket, nem fogadta volna el kezünkből az egészen égő áldozatot és az étel áldozatot, és nem mutatta volna nékünk mindezeket, sem pedig nem hallatott volna velünk ilyeneket. És szült az asszony fiat, és nevezé annak nevét Sámsonnak, és felnevekedék a gyermek, és megáldá őt az Úr. És kezdé az Úrnak szelleme őt indítani a Dán táborában, Córa és Estháol között. 14. rész És lement Sámson timnádba, és meglátott egy nőt timnádban a filiszteusok lányai közül. És mikor hazament, elbeszélte ezt atyának és anyjának, és mondta. Egy nőt láttam timnádban a filiszteusok lányai között. Most azért vegyétek őt nékem feleségül, és mondanék ki az ő atya és anyja. Hát nincsen a te atyád fiainak és az egész népemnek lányai között nő, hogy te elmégy, hogy feleséget védj a körülmetéletlen filiszteusok közül. És mond az ő atyának. Őt vegyed nékem, mert csak ő kedves az én szemeim előtt. Az ő atya és anyja pedig nem tudják vala, hogy ez az úrtól van, hogy ő alkalmatosságot keres a filiszteusok ellen, mert abban az időben a filiszteusok uralkodtak Izrael felett. És lement Sámson az ő atyával és anyjával Timnátba, és mikor Timnátnak szülőhegyéhez értek, íme egy oroszlán kölyök jött ordítva elébe, és felindítá őt az úrnak szelleme, és úgy ketté szakasztá azt, mint ahogyan ketté szakasztatik a gödöje, pedig semmi sem volt kezében. De atyának és anyjának nem mondta el, amit cselekedett s mikor leérkezett, beszélt a nővel, aki kedves volt Sámson szemei előtt, mikor pedig egy néhány nappal azután visszatért, hogy őt hazavigye, lekerült, hogy megnézze az oroszlának holtestét. Hát íme, egy raj volt az oroszlánnak tetemében, és méz. És kiszedte azt a markaiba, és amint ment mendegélt, eszegetett belőle, s mikor hazaért atyához és anyjához, adott abból nékik is, és azok is ettek de nem mondta meg nekik, hogy az oroszlán holteteméből vette ki a mézet. És ezután lement az ő atya ahhoz a nőhöz, és Sámson lakodalmat tartott ott, mert úgy szoktak cselekedni az ifjak. Mikor pedig meglátták őt a filisteusok, harminc társat adtak mellé, hogy legyenek ővele. És mondanékik Sámson, Hadd vessek előtök be egy találós mesét, ha azt megfejtitek nekem a lakodalom hét napja alatt és kitaláljátok, adok nektek harminc inget és harminc öltöző ruhát. De ha nem tudjátok megfejteni, ti adtok nekem harminc inget és harminc öltöző ruhát. Azok pedig mondának néki, add elő találós mesédet, hadd halljuk. Ő pedig mondanékik Az evőből étek jött ki s az erősből édes jött ki. De nem tudták a találós mesét megfejteni három egész napon át. Lőn annak okáért heted napon mondának Sámson feleségének, vedd rá férjedet, hogy fejtse meg nekünk a találós mesét, hogy valamiképpen meg ne égessünk téged és a te atyádnak házát tűzzel. Vagy azért hívtatok ide minket, hogy koldussát tegyetek bennünket, vagy nem? és sírt a Sámson felesége ő előtte, és mondta. Bizony, te gyűlölsz engem, és nem szeretsz. Egy találós mesét vetettél az én népem fiai elé, és nékem sem fejtetted meg. Ő pedig mondanék ki. Íme, még atyámnak és anyámnak sem mondtam meg. Hát neked mondanám meg? Az pedig hét napon át sírdogált előtte, ameddig a lakodalom tartott. Végre a hetedik napon megmondánék neki, mert folyvás zaklatta őt. Ő pedig azután megfejti a találós mesét népefiainak. És mondának néki a város férfiai a hetedik napon, mielőtt még a nap lement volna. Mi édesebb, mint a méz, és mi erősebb, mint az oroszlán? Ki mondanékik? Ha nem az én üszömön szántottatok volna, Mesém soha ki nem találtátok volna. Ekkor felindítá őt az úrnak szelleme, és elment Askelomba, és megölt közülük harminc férfiút, és elvette ruhájukat, és azoknak adta ez öltöző ruhákat, akik a találós mesét megoldották, és felgerjedett haragjában elment az ő atyának házához. A Sámson felesége pedig férjhez ment az ő egyik társához, akit társaságába vett vala. 15. rész Löm pedig néhány nap múlva, a búzaratásnak idején, meglátogatta Sámson az ő feleségét, egy kecskegödőjét vivén néki, és mondta, Bemegyek az én feleségemhez a hálóházba, de nem hagyá őt bemenni az ő atya. És mondta annak atya, Azt gondoltam, hogy gyűlölve gyűlölöd őt, azért odadtam őt a te társadnak. De hát vajon huga nem szebbén állánál? Legyen ő helyette most az a tiéd. És mondanéki Sámson. Teljesen igazam lesz most a filisteusokkal szemben, ha kárt okozok nékik. És elment Sámson, és összefogdosott háromszáz rókát, és csóvákat vévén a rókák farkait egymáshoz kötözé, és egy-egy csóvát tett minden két rókának farka közé, és meggyújtá tűzzel a csóvákat és beeresztette azokat a filiszteusok gabonájába, és felgyújtál a gabonakalandjákat, az állóvetéseket, a szőlőket, és az olajfa erdőket. Akkor mondának a filiszteusok, ki cselekedte ezt? És mondák, Sámson, Timneus feje, mert elvette tőle az ő feleségét, és adta az ő társának. Felmentek annak okáért a filiszteusok, és megégették az asszonyt, és annak atyát tűzzel. Sámson pedig mondanékik. Bátor ezt cselekedtétek. Mégis addig nem nyugszom meg, míg bosszumat ki nem töltöm rajtatok. És megverte őket keményen válluktól tomporukig, és lement és lakott etámban a szikla barlangban. A filiszteusok pedig felmentek, és megszállották Judát és lehiben telepettek le. Akkor mondának a Júda férfiai, miért jöttetek fel ellenünk, azok pedig mondának. Sámsont megkötözni jöttünk föl, hogy úgy cselekedjünk vele, mint cselekedett ő mi velünk. Ekkor három ezer ember ment el Júdából etámba a sziklabarlanghoz, és mondta Sámsonnak. Nem tudod é, hogy a filiszteusok uralkodnak mi rajtunk, miért cselekedted ezt velük? Ő pedig mondanékik, amiképpen cselekedtek ők velem, én is úgy cselekedtem velük. És mondának néki, azért jöttünk le, hogy megkötözzünk, és hogy a filiszteusok kezébe adjunk téged. Sámson pedig mondanékik: esküdjetek meg nekem, hogy ti nem rohantok rá, És azok felelének néki mondván, nem, csak megkötözvé megkötözünk, és kezükbe adunk, de nem ölünk meg téged. Azután megkötözték őt két új kötéllel, és felvezették őt a kőszikláról. És mikor lehifelé közeledett, és a filiszteusok már újjongtak elébe, felindítá őt az Úrnak szelleme, és olyanok lettek a karján levő kötelek, mint a lenszálak, amelyeket megperselt a tűz, és lemállottak a kötések kezeiről. És egy nyers szamár álcsontot talált, és kinyújtván kezét felvevé azt, és agyonvert vele ezer embert. És mondta Sámson: Szamár álcsontjával, seregeket seregre, Szamár álcsontjával ezer férfit vertem le. És mikor ezt elmondotta, elvetette kezéből az álcsontot, és elnevezi azt a helyet Ramat Lehinek. Azután megszomjúhozék felette, igen, és felkiáltott az úrhoz, és mondta: Te adtad, szolgált kezébe ezt a nagy győzelmet! És most Szomjan kell meghalnom, és a körülmetéletlenek kezébe jutnom. Akkor meghasítá Isten a zábfogat, amely az álcsontban volt, és víz fakadt ki abból. Ő pedig ivott, ereje megtért, és megelégedett. Azért neveztetik a segítségül hívás forrásának a hely léhiben mind e mai napig. És ítélés Sámson Izraelt a filiszteusok idejében húsz esztendeig. 16. rész. És elment Sámson Gázába, és meglátott ott egy parázna asszonyt, és bement hozzá. A gázabeliek pedig, mikor megmondották, mondván, idejött Sámson, Körülvették őt, és leselkedének ő utána egész éjszakán át a város kapujában, és hallgatóztak egész éjjel, és azt mondták, reggel, ha világos lesz, megöljük őt. És aluvég sámson éjfélik, Éjfélkor pedig felkelt, és megfogván a város kapujának szárnyait, a kapu félfákkal és a závárokkal együtt kiszakította azokat, és vállaira vette, és felvitte a hegy tetejére, mely Hebronnal szemben fekszik. És történt azután, hogy megszeretett egy asszonyt a sórek völgyében, akinek neve Delila volt. És felmenének hozzá filisztajusok fejedelmei, és mondának néki. Kérdezd ki őt, és tudd meg, miben áll az ő nagy ereje. És miképpen vehetünk rajta erőt, hogy megkötözzük és megkínozzuk őt. És mi mindenikünk adunk néked, ezer száz és mondd Delila Sámsonnak. Mondd meg nékem, miben van a te nagy erőt, és mivel kellene téged megkötni, hogy megkínozhassanak téged. És felelt néki Sámson, ha megkötöznek hét nyers gúzssal, melyek még meg nem száradtak, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint más ember. Akkor hoztak néki a filiszteusok fejedelmeit Hét nyers gúst, amely még nem volt száraz, és megkötözé őt azzal. A lesben állók pedig ott vártak annál a hálókamarában, és mondanéki ki, a filiszteusok, Sámson! És elszakasztál gúzsokat, miképpen elszakad a fonal, ha tűz éri. És ki nem tudódik, miben volt az ő ereje. És mond a Delila Sámsonnak, Íme és hazugságot szóltál nekem, most mondd meg igazán, hogy mivel lehet téged megkötözni. Ő pedig mondané ki, ha erősen megkötöznek új kötelekkel, melyekkel még semmi dolgot nem végeztek, akkor elgyengülök és olyan leszek, mint más ember. És vedd Delila új köteleket, és megkötözte őt velük, és mondané ki, Rajta a filiszteusok sámson, mert ott leselkedtek utána a háló kamarában. De ő letépte azokat karjairól, mint a fonalat. És mondta Delila Sámsonnak: Meddig fogsz még rászedni engem és hazudni nekem? Mondd meg egyszer már, mivel kötöztethet el meg? Ő pedig mondanéki, Ha összeszövöd az én fejemnek hét fonatékját a nyust És szeggel megerősítvén a zugoit mondta: Rajtad a filiszteusok Sámson! Az pedig felébredvén álmából kitépte az ugolyaszeget és a nyüst fonalat. Akkor mondanék itt Delila, miképpen mondhatod, szeretlek téged, ha szíved nincsen én velem. már három ízben szedtél rá engem, és nem mondtad meg, hogy miben van a te nagy erőd. Mikor aztán őt minden nap zaklatta a szavaival, és gyötörte őt, halálosan belefáradt a lelke. És kitárta előtte egész szívét, és mondanék Borotva nem volt soha az én fejemen, mert Istennek szentelt vagyok anyám méhétől fogva. Ha megnyirattatom, eltávozik tőlem az én erőm, és megerőtelenedem, és olyan leszek, mint akármely ember. És mikor látta Delila, hogy kitárta volna előtte egész szívét, elküldött és elhívatta a filiszteusok fejedelmeit, és ezt izené. Jöjjetek fel ez egyszer, mert ő kitárta nékem egész szívét. És felmentek ő hozzá a filiszteusok fejedelmei, és a pénzt is felvitték kezükben. És elaltotta őt az ő térdein, és előhívott egy férfiút, és lenyiratta az ő fejének hét fonatékát, és kezdé őt kínozni. És eltávozott tőle az ő ereje. És mondta, rajtad a filiszteusok sámson! Mikor pedig az, az ő álmából felserkent, mondta, kimegyek most is, mint egyébkor, és lerázom a kötelékeket, mert még nem tudta, hogy az úr eltávozott tőle. De a filiszteusok megfogták őt, és kiszúrták szemeit, és levezették őt Gázába, és ott megkötözték két vaslánccal, és őrölnie kellett a fogházban. De az ő fejének haja újra kezdett nőni, miután megnyire de. És mikor a filiszteusok fejedelmei összegyűltek, hogy az ő istenüknek, dágonnak, nagy áldozatot áldozzanak, és hogy örvendezzenek, mondának, Kezünkbe adta mi istenünk sámsont, a mi ellenségünket. És mikor látta őt a nép, dicsérték az ő istenüket, mert, mondának, kezünkbe adta a mi istenünk a mi ellenségünket, földünk pusztítóját, és aki sokakat megölt mi közülünk. Lőn pedig, hogy mikor megvidámult az ő szívük, mondának, Hívjátok Sámsont, adj játszék előttünk! És előhívák Sámsont a fogházból, és játszék ő előttük, és az oszlopok közé állították őt. Sámson pedig mondta a fiúnak, aki őt kézen fogva vezette, Ereszel, hadd fogjam meg az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk! A ház pedig tele volt férfiakkal és asszonyokkal, és ott voltak a filiszteusok összes fejedelmei, és a tetőzeten közel három ezren férfiak és asszonyok a Sámson játékának nézői. Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott és mondta: Uram, Isten, emlékezzél meg, kérlek ér rólam, és erősíts meg engem csak még ez egyszer, ó Isten! Hadályok egyszer bosszút a filiszteusokon, két szemen világáért. És átfogta Sámson a két középső oszlopot, melyeken a ház nyugodott. Az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és hozzájuk támaszkodott. És mondta Sámson, hadd veszek el én is a filiszteusokkal. És nagy erővel megrándította az oszlopokat, és rászakadt a ház a fejedelmekre, és az egész népre, mely abban volt. Úgyhogy többet megölt halálával, mint amennyit megölt életében. És lementek az ő testvérei és atyának egész háza, és elvivék őt és hazatérvén eltemették Córa és Estáol között, atyának Manoaknak sírjába, minek utána húsz esztendeig ítélte az Izrael. 17. Rész. Volt pedig egy férfiú, Efraimnak hegyéről való, kinek neve Mika volt. És mondta az ő anyjának, Azaz ezerszáz ezüst, amely tőled elvétetett, és amely miatt te átkozódtál, és füleimbe is mondtad, ime azaz ezüst, én nálam van. Én vettem el azt. És mondta az ő anyja, Légy megáldva, fiam, az úrtól, és visszaadta az ezer száz ezüst pénzt az ő anyjának. És mondd az ő anyja, szentelve szenteleme pénzt az úrnak az én kezeimből fiaimért, hogy egy faragott és öntött bálvány készítessék abból, azért most visszaadom azt tenéked. néked. De ő megint visszaadá a pénzt anyjának, és vőn az ő anyja kétszáz ezüst pénzt, és odaadá azt az ötvösnek, és az készített abból egy faragott és öntött bálványt. Ez azután a Mika házában volt. És a férfiúnak, Mikának volt egy temploma, és készített Efódot és terafimat, és felszente le az ő fiai közül egyet, és ezlő néki papja. Ebben az időben nem volt király Izraelben, hanem kiki azt cselekedte, amit jónak látott. Volt pedig egy ifjú Júdának Betleheméből, a Júda nemzetségéből való, ki Lévita volt, és ott tartózkodott vala. És elment az a férfiú Júdának Betlehem városából, hogy ott tartózkodjék, ahol helyet talál. Így jött az Efraim hegyére, Mika házához, vándorlása közben. És mondané ki, Mika, honnan jössz? És mondta: Lévita vagyok, Júdának Betleheméből. És járok skelek, hogy hol találnék helyet. És mondanéki, imika. Mika, maradj nálam, s légy nékem, atyám és papom. És én adok neked esztendőnként tíz ezüst pénzt és egy öltöző ruhát, és eledelt. És a lévita beszegődött. És tetszék a lévitának, hogy megmaradjon annál a férfiúnál. És olyan lőné ki az az ifjú, mint egyik az ő fiai közül. És felszentelte Mika a lévitát, így lett papjává az ifjú, és maradt Mika házánál, és mondta Mika, most tudom, hogy jól fog velem tenni az Úr, mert a Lévita lett papom. 18. rész. Ebben az időben nem volt király Izraelben és ezekben a napokban keresett a Dán nemzetsége magának örökséget, ahol lakjék, mert nem jutott néki mindez ideig az Izrael törzsei között osztályrész. És elküldöttek a Dán fiai az ő házok népek közül öt férfiút, vitéz férfiakat a maguk határaikból, coárból és Estáolból, hogy kémlejék ki és nézzék meg jól a földet, és mondának nékik, menjetek el, kémlejétek ki a földet és elérkeztek az Efraim hegyéhez, a Mika házához, és ott megháltak. Mikor a Mika házánál voltak, megismerték az ifjú Lévitának hangját, és hozzámentek, és mondának néki, ki hozott téged ide? Mit csinálsz itt, és mi járatban vagy? Ő pedig mondanékik, ezt meg ezt cselekedte velem Mika, és megfogadott engem, és papjává lettem. És mondának néki, Kérdez meg Istentől, hogy hat tudjuk meg, ha szerencsés lesz a mi útunk, amelyen járunk. És mondanékig a pap, menjetek el békességgel, a ti utatok, amelyen jártok, az úr előtt van. És elment az öt férfiú, és la jutott, és látták a népet, amely benne volt, hogy minden félelem nélkül lakik, a szidonbeliek szokása szerint él csendesen és bátorságosan és nincs senki, aki őket bántaná az országban, vagy Úr volna felettük, és távol vannak a szidoniaktól, és nincsen senkivel semmi dolguk. és mikor visszatértek atyuk fiaihoz Szórába és estáolba, és kérdezték tőlük az ő atyuk fiai, mi jóval jártatok, mondának. Keljetek fel, és menjünk fel ellenük, mert láttuk a földet, hogy íme, igen jó, és ti vesztek, ültök. Ne legyetek restek a menet erre, hogy elmenjetek elfoglalni azt a földet. Ha elmentek, biztonságban élő néphez mentek, és a tartomány tágas, mert Isten kezetekbe adta azt a helyet, ahol semmiben nincs hiány, ami csak a földön van. És elment onnét a Dán nemzetségéből, Córából és Estáolból, 600 férfiú hadiszerszámokkal felkészültem. És felvonultak, és táborba szállottak Kirját-Járimban, Júdában. Ezért hívják azt a helyet Dán táborának minden mai napig. És ez a Kirját-Járim mögött fekszik. És onnan felvonultak az Efraim hegyére, és a házába mentek. És szólott az az öt férfiú, aki elment kikémelni Lais földjét, és monda a atyafiainak. Tudjátok-e, hogy ebben a házban Efód és Teráf faragott és öntött bálvány Hát, elgondolhatjátok, hogy mit cselekedjetek. És betértek oda, és az ifjú Lévitához mentek a Mika házába, és köszöntötték őt békességgel. A hadiszerszámokkal felkészült 600 férfiú pedig, kik a Dán fiai közül valók voltak, a kapu előtt állott. És az az öt férfiú, aki a föld kikémlelésére ment volt el, mikor felment és megérkezett oda, Elvette a faragott képet, az efódot, a teráfot és az öntött bálványt. A pap pedig ott állott a kapu előtt a hadiszerszámokkal felkészült 600 férfiúval. Mikor pedig ezek, amik a házához bementek és elvették a faragott képet, az efódot, a teráfot és az öntött bálványt, mondanékik a pap, mit míveltek. Azok pedig mondának néki. Hallgass! Ted kezed ajkaidra, és jöjjel velünk, és légy nékünk, atyánk és papunk. Melyik jobb, hogy egy ember házának légy papja, vagy hogy Izraelben egy nemzetségnek és háznépnek légy papja? És örvendett ezen a papnak szíve, és elvitte az efódot, és a teráfot, és a faragott képet, és velük a nép közé ment. És megfordulván elvonultak, maguk előtt küldve a gyermekeket, a barmokat és drágaságaikat. Mikor pedig már messze jártak a Mika házától, a férfiak, akik a Mika házának szomszédságában laktak, összegyűltek, és utána mentek a Dán fiainak. És utána kiáltoztak a Dán fiainak, azok pedig visszafordulván mondának Mikának, mi bajod van, hogy így lettél? És mondta, isteneimet vettétek el, amelyeket készítettem, és papomat, és elmentetek, hát min van még egyebem? És mégis azt mondjátok nekem, mi bajom van? És mondának néki a dán fiai: ne hallas többé hangodat, hogy rátok ne rontsanak-e felbőszített emberek, és te a magad életét és házad népe életét el ne veszítsd. És elmentek a dán fiai a maguk útján, és mikor Mika látta, hogy azok erősebbek nála, megfordult és visszatért házához. Ők pedig elvitték, amit Mika készítetett, és a papot, aki nála volt, és la is ellenmentek, a nyugodtan és biztonságban élő nép ellen, és leülték őket fegyvernek élivel, és a várost megégették tűzzel. És nem volt senki, aki őket megszabadította volna, mert messze volt Szidontól, és semmi dolguk nem volt senkivel, La is pedig a Bétrehobb völgyében feküdt, és itt építették meg a várost, és telepettek meg benne. És elnevezték a város nevét Dánnak, atyuknak Dánnak nevéről, aki Izraelnek született volt. Bár először La is volt a város neve. És felállították maguknak a Dán fiai a faragott képet. És Jonatán, a Manassé fiának Gersomnak fia, és az ő fiai voltak a papok a Dán nemzetségében egészen a föld fogságának idejéig. És felállítva tarták a Mika a faragott képét, amelyet az készítettet, mindaddig, míg az Istenháza Silóban volt. 19. rész. Ugyanebben az időben, amikor nem volt király Izraelben, mint jövevény tartózkodott az Efraim hegység oldalán egy lévita, aki ágyas nőt szerzett magának Júda Betleheméből. Paráználkodék pedig nála az ő ágyasa, és elméne tőle atyának házához Júdának Betlehemébe, és ott maradt négy hónapig. Ekkor felkelvén az ő férje utána ment, hogy lelkire beszéljen, és hogy hazavigye őt. Szolgája és egy pár szamár volt vele. Az pedig bevezette őt az ő atyának házába, és mikor meglátta őt a leánynak atya, örvendve eléje ment. És ott tartóztatá őt Ipa, a lánynak atya, és ő ott maradt nála három napig, és ettek és ittak, és ott is háltak. És mikor a negyedik napon reggel korán felkeltek, és ő felkészült, hogy elmenjen, mondta a leánynak atya az ő vejének. Erősítsd meg szívedet egy falat kenyérrel, azután menjetek el. És leültek, és mindketten együtt ettek és ittak, és mond a lány atya a férfiúnak, Gondold meg, és háj itt az éjjel, és gyönyörködjék a te szíved. Mikor pedig felkelt az a férfiú, hogy elmenjen, addig marasztál őt az ipa, hogy ott maradt megin éjszakára. És felkelt azután az ötödik napon, jó reggel, hogy elmenjen, és mondta a leánynak atya, erősítsd meg, kérlek, a te szívedet. És mulatozának, még elhanyatlék a nap, és együtt evének mindketten. Ekkor felkelt az a férfiú, hogy elmenjen ágyasával és szolgájával, de Ipa, a leánynak atya, így szólt hozzá. Éne, a nap már lehanyatlik, hogy beeste legyék, azért háljatok meg itt. Íme nyugalomra hajlik a nap, háj itt, és gyönyörködjék a te szíved, holnap azután készüljetek fel jókor reggelati utatokra, és menjen sátorodba. De a férfiú nem akart ott meghálni, és felkelt, és elment, és egész Jebusig jutott. Ez Jeruzsálem. Egy pár megterhelt szamár és ágyasa volt vele. Mikor pedig Jebus mellett voltak, a nap már igen alászállott, és mondta a szolgaző urának, Gyerünk, és térjünk be a e városába, és háljunk ott. És mondané ki az ő ura, ne térjünk be az idegenek városába, ahol senki sincs az Izrael fiai közül, inkább menjünk el Gibeáig. És monda az ő szolgájának, siess, és menjünk-e két hely valamelyikébe, és háljunk meg Gibeában vagy Rámában. És tovább vonultak, és elmentek, és a nap Gibea mellett ment le felettük, amely Benyáminé és oda tértek, hogy bemenjenek és megháljanak Gibeába. Mikor pedig oda bement, leült a város piacán, mert nem volt senki, aki őket házába behívná éjszakára. És íme egy öreg ember jöve a munkából a mezőről késő estve. Ez a férfiú az Efraim hegységéről való volt, és csak jövevény volt Gibeában, míg a helynek lakói Benjaminiták voltak. És mikor felemelte szemeit, és meglátta azt az utas embert a város piacán, mond az öregen néki, hová még és honnan jössz? Ezt pedig mondanék ki, megyünk Júda Betleheméből az Efraim hegység oldaláig, ahonnan való vagyok. Júda Betlehemében voltam, és most az úrházához megyek, és nincsen senki, aki házába fogadna engem. Pedig szalmánk és abrakunk is van szamaraink számára. És kenyerem és borom is van a magam, és a te szolgálód, és emez ifjú számára, aki szolgáddal van, úgyhogy semmiben sem szűkölködünk. Ekkor mondta a vénember, békesség néked, mind arra, ami nélkül csak szűkölködöl, nékem lesz gondom, csak nem ház itt az utcán. És elvezette őt az ő házához, és abrakot adott az ő szamarainak, azután megmosták lábaikat, és ettek, és ittak. És mikor vígan lakának, íme a város férfiai, a Béliál fiainak emberei, körülvették a házat, és az ajtót döngetve mondának az öreg embernek, a ház urának mondván. Hoz ki azt a férfiút, aki házathoz jött, hogy ismerjük meg őtet! És kiment hozzájuk az a férfiú, a háznak ura, és mondanékik. Ne, atyám fiai! Ne cselekedjetek ilyen gonoszt, minek utána az a férfiú az én házamhoz jött, ne tegyétek vele azt az alávaló dolgot. Íne itt van a hajadó leányom, és az ő ágyasa, ezeket hozom ki nektek, és ezeket nyomorgassátok, és tegyétek velük azt, ami csak tetszik, csak e férfiúval ne cselekedjétek azt az alávaló dolgot. A férfiak azonban nem akartak rá se hallgatni. Ekkor kézen fogta az a férfiú az ő ágyasát, és kivitte nékik az utcára. Ezek pedig megszeplősíték őt, és gonoszul élének vele egész éjszaka reggelig. És csak mikor feltetszett a hajnal, akkor bocsátották el. És elment az asszony virradat előtt, és reggel ott össze annak a férfiúnak háza ajtajánál, amelyben az ő ura volt reggeli. Mikor pedig felkelt az ő ura reggel, és kinyitotta a ház ajtaját, és kiment, hogy útnak induljon, íme az asszony, az ő ágyasa, ott feküdt elterülve a ház ajtaja előtt, és kezei a küszöbön, és mondané ki, kej fel, és menjünk el, de az nem felelt néki. Ekkor feltette őt a szamára, és felkelt a férfiú, és elment hazájába. És mikor hazaért, kést vett elő, és megfogta ágyasát, és tagról tagra szétvagdalta őt tizenkét darabba, és szétküldözte Izrael minden határába. Lőn pedig, hogy mindenki, aki ezt látta, ezt mondotta. Nem történt, és nem láttatott ehhez hasonló dolog, mióta csak feljöttek az Izrael fiai Egyiptomnak földjéből minden mai napig. Gondolkodjatok-e dolog felől, tartsatok tanácsot, és beszéljétek meg. 20. rész Erre kivonultak az Izrael minden fiai, és összegyülekezett a nép, mint egy ember, Dántól fogva Bersebáig és a gileát földéig az Úrhoz Mishába. És megjelentek az egész népnek főfő -fő emberei, az Izraelnek minden nemzetségei, az Isten népének gyülekezetében 400 ezer gyalogos, fegyverfogható férfi. De meghallották a Benyamin fiai is, hogy felmentek az Izrael fiai Mispába. Az Izrael fiai pedig mondának, mondjátok meg, hogy mi történt ez a gonoszság. És felelt a lévita, a megületet asszonynak férje, és mondta. Gibeába, amely Benyaminé mentem, én és az én ágyasom, hogy ott meghálljak. És ellenem támadtak Gibeának férfiai, és körülvették miattam a házat éjjel, Engem akartak megölni, de az én ágyasomat nyomorgatták meg annyira, hogy meghalt. Ekkor fogtam ágyasomat és szétvagdaltam őt, és szétküldöztem az Izrael örökségének minden tartományaiba, mert utálatosságot és aljasságot követtek el Izraelben. Íme minnyájan, kik itt vagytok, Izrael fiai, szóljatok erről és tanácshozzatok felőle. Ekkor felállott az egész nép, mint egy ember mondván, Senki közülünk sátorába ne menjen, és senki házához ne térjen, mert most Gibea ellen ezt cselekedjük, sorsot vetünk rá. És választunk tíz férfiút száz közül, és százat ezer közül, és ezret tízezer közül Izraelnek minden nemzetségéből, hogy hordjanak élelmet a népnek, hogy ez elmenvén cselekedjék Benjamin Gibeájával annak minden gonossága szerint, melyet elkövetett Izraelbe. És összegyülekezett Izrael minden férfi a város ellen, mint egy ember, egyesülte. És követeket küldöttek az Izrael nemzetségei Benjamin minden törzseihez mondván, micsoda aljasság az, amit ti köztetek történt. Most adjátok ki azokat a férfiakat, a Béliál fiait, akik Gibeában vannak, hogy megöljük őket, és kitisztítsuk a gonoszt Izraelből. De a Benjamin fiai. Nem akartak hallgatni testvéreiknek, az Izrael fiainak szavára. Hanem gyűltek a Benjamin fiai a városokból Gibeába, hogy kimenjenek harcolni az Izrael fiaival. És azon a napon a Benjamin fiai, akik a városokból jöttek fel, 26 ezer fegyverfogható férfiút számlálának Gibea lakóink kívül, kik szám szerint 700-an voltak, mind válogatott férfiú. Ebből az egész népből volt 700 válogatott férfiú, akik suták voltak. Ezek minnyáján a paritjával hajszálnyira biztosan találtak, és nem hibázták el. Az izrael fiai pedig szám szerint a bennyámin fiain kívül 400 ezeren voltak fegyverfogható emberek, és mind hadakozó férfiak. Ekkor felkeltek, és felmentek bételbe, és megkérdék az Istent, és mondának az izrael fiai. Kimenjen fel először közülünk a Benyámin fiai ellen hadakozni, és mondta az Úr, Júda először. Felkeltek azért az Izrael fiai reggel, és táborba szállottak Gibea előtt. És kimentek Izrael emberei harcolni Benyámin ellen, és csatarendben állottak fel ellenük az Izrael emberei Gibeánál. És kivonultak a Benyámin fiai is Gibeából, és levertek az Izrael fiai közül aznap ezret a földre. De a nép, Izrael fiai, megbátoríták magukat, és újra csatarendbe állottak ugyanazon a helyen, amelyen előtte való nap sorakoztak. És felmentek az Izrael fiai, és ott sírtak az úr előtt egész estig, és megkérdezték az urat mondván, vajon elmenjeké még harcolni az én atyám fiainak, minnak fiai ellen? Az úr pedig mondta, menjetek fel ellene. És mikor az Izrael fiai másnap a Benyámin fiai ellen felvonultak, kijött elébük benjamin Gibeából másnap, és levert az Izrael fiai közül még 18 ezer embert a földre, kik mindannyian fegyverfoghatók valának. Ekkor felment Izrael minden fia és az egész nép, és elmenvén Bételbe sírtak, és ott maradtak az Úr előtt, és bőjtöltek aznap egész estvégig, és égő áldozattal és háladó áldozattal áldoztak az Úr előtt. És megkérdezik az Izrael fiai az Urat, mert ott volt abban az időben az Isten frigyládája. És Fineás, az Áron fiának, Eleázárnak fia szolgált körülötte abban az időben, mondván, vajon még egyszer felmenjeké harcolni az én atyám fiának, Benyáminnak fiaival, vagy pedig abba hagyjam. És mondta az Úr, Menj, mert holnap kezedbe adom őket. És leseket vetett Izrael Gibea ellen körös körül. És felvonultak az Izrael fiai a Benyámin fiai ellen harmadnakon, és felállottak Gibea ellen úgy, mint annak előtte. Akkor kijöttek a Benyámin fiai a nép ellen. Elszakasztatának a várostól, és elkezdették a népet verni és ölni, mint annak előtte, a mezőn, a két úton, amelynek egyike Bételbe, másik a Gibea felé vezet. És már megöltek, mint egy harminc férfiút Izraelből, és mondának a Benyámin fiai, megverettetnek ezek előttünk megint, mint először. Az Izrael fiai pedig mondának, fussunk el és szakasszuk el őket a várostól, ki az ország útra. És az Izrael minden fia elhagyta helyét, és Baál-Támárnál állott fel. Izrael lesei pedig előtörtek rejtek helyeikből, Mareh Gabából. Akkor az egész Izraelből tízezer válogatott férfiú tört Gibea ellen, és néki búsulának a harcnak, és amazok észre sem vették, hogy veszedelemben forognak. Így verte le az úr Izrael előtt benyámin és elpusztítottak az Izrael fiai azon a napon Benyámin fiai közül, 25.100 férfiút, kik mind fegyverfoghatók voltak. Benyámin fiai tehát látták, hogy megveretnek, mivel Izrael férfiai csak azért adtak helyet Benyáminnak, mert ők a lesekben bíztak, amelyeket Gibeánál helyeztek el. És a les elősietett és előtört Gibea ellen, és a les bevonult és leülte az egész várost fegyvernek élivel. És abban egyeztek meg Izrael férfiai a lesz csapatokkal, hogy erős füstfeleget bocsátanak fel a városból. Mikor azután az Izrael férfiai visszafordultak a harc közben, és Benyámi megkezdte az öldöklést, és leült, mint egy harminc férfiút Izraelből, és azt gondolta magában, bizony megverettetnek előttünk, mint az első ütközetben, éppen akkor kezdett a felhő felemelkedni a városból, mint egy füstoszlop. És mikor azután hátra tekintett, Látta, hogy íme a város lángja már feléri az eget. És az Izrael fiai megfordultak, és megijedtek a Bennyámin fiai, akik most látták csak, hogy rajtuk a veszedelem. És elfutottak az Izrael férfiai elől a pusztába vivő útra, de a harc ott is utolérte őket. És az út közepén ölték le a városból jövőket. Körülvették Benyámint, üldözték őt, letiporták a pihenőhelyen, egészen a Gibea előtt keletre eső vidékig és elesett Benjamin közül 18 ezer ember, minnyájan vitéz férfiak. Ekkor megfordultak, és a pusztába menekültek a Rimmon sziklájához, de az utakon még megöltek közülük 5 .000 embert, és azután egész Gideomig mentek utánuk, és megöltek közülük 2 .000 embert. Azok tehát, akik elestek Benyámin közül, összesen 25 ezeren voltak, kik mindannyian fegyvert fogtak azon a napon, és mindannyian vitéz férfiak voltak. De 600 férfiú megfordult, és elmenekült a pusztába a Rimmon kősziklájára, és ott is maradt a Rimmon szikláján négy hónapig. Az Izrael férfiai pedig visszatértek a Benyámin fiaira, és megölték őket fegyvernek élével a városokban, az emberektől a baromig, és ami csak található volt, az összes városokat pedig, miket találtak, tűzzel égették meg. 21. rész És az fiai megesküdtek Mispában, mondván, senki mi közülünk nem adja leányát Benyáminnak feleségül. És a nép elment Bételbe, és ott volt egész estéig az Isten előtt, és felemelt a szavát, nagy sírással sírt. És mondának, ó ura, Izraelnek istene, miért történt ez Izraelben, hogy ma Izraelből egy nemzetség hiányzik? És lőn másnap reggel felkelt a nép, és ott oltárt épített, és egészen égő áldozatot és hálaadó áldozatot áldozott. És mondának az Izrael fiai, kicsoda az, aki nem jött fel a gyülekezetbe az Izraelnek minden nemzetségei közül az úrhoz. Mert nagy esküdtettek volt egyszer afelől, aki fel nem jött az Úrhoz Mispába, mondván, meghalván halljon az. És megszállnák az Izrael fiai Benyámint, az ő atyuk fiát, és mondának, kivágatott ma egy nemzetség Izraelből. Mit cselekedjünk azokkal, akik megmaradtak, hogy feleséget kaphassanak, mert mi megesküdtünk az Úrra, hogy nem adjuk nékik feleségül a mi leányainkat. És mondának, van év -e valaki az Izrael nemzetségei közül, aki nem jött fel az úrhoz Mispába. És íme, Jábes Giliádból nem jött fel senki a gyülekezet táborába, mert megszámlálá magát a nép, és íme nem volt ott senki a Jábes Giliád lakosai közül. Ekkor elküldött a gyülekezet oda 120 harcban edzett férfiút, és megparancsolták nékik mondván, menjetek el és vágjátok le Jábes Giliád lakóit fegyvernek érivel, még az asszonyokat és a gyermekeket is. És ezt kell cselekednetek, hogy minden férfiút és minden asszonyt, aki már férfiúval hált, öljetek meg. Találának pedig a Jábes Gilead lakói között négyszáz szűzleányt, akik még nem ismertek férfiút férfival való hálással, és elvitték őket a táborba Silóba, mely vala a Kánaán földén és elküldött az egész gyülekezet, és izent a bennyámin fiainak, kik a Rimon voltak, és békességet ígérének nékik. Így tért vissza abban az időben Benyámin, és nékik adták azokat feleségül, akiket meghagytak Jábes Gileád asszony népei közül, de így sem lőn elég nékik. És bánkódik a nép Benyámin miatt, hogy az úr ilyen részt csinált az Izrael törzseim. Mondának azért a gyülekezet vénei. Mit tegyünk, hogy a többiek is feleséget kapjanak, mert Benyaminból kipusztítottak az asszonyok? És mondának. A benyaminiták birtoka örökség szerint ezeké, akik megmaradtak, mert nem szabad Izraelben egy nemzetségnek sem eltöröltetni. De mi nem adhatunk nékik feleségeket leányaink közül, mert megesküdtek az Izrael fiai mondván, Átkozott, aki feleséget ad Benyáminnak. És mondának. Íme, az úrnak esztendőnként való ünnepnapja lesz most Silóban, amely éjszakra fekszik Bételtől, napkelet felé az országút mellett, amely Bételtől Siken felé visz, és délre Lebonától. Ezt parancsolák azért a Benyámin fiainak. Menjetek el, és leselkedjetek a szőlőkben. És ha látjátok, hogy jőnek siló leányai a körtáncban táncolni, akkor jöjjetek elő a szőlőkből, és vegyetek magatoknak kiki feleséget a siló leányai közül, és menjetek el a benyámin földjére. Ha azután atyaik vagy testvéreik hozzánk jönek perlődni, akkor azt mondjuk nékik, könyörüljetek rajtuk mi érettünk, mert nem hozhattunk mindenkinek feleséget a ma hadból, és minthogy nem tiadtátok nékik, most nem vagytok védkesek. És eképpen cselekedtek a Benyámin fiai és vőnek feleségeket az ő számuk szerint a táncolók közül, akiket elraboltak. És elmentek és hazatértek örökségükbe, és felépítették a városokat, és azokban laktak. Az Izrael fiai pedig eltávoztak onnét abban az időben, mindegyik a maga nemzetségéhez és házanépéhez, és elmentek onnét kiki a maga örökségébe. Ebben az időben nem volt király Izraelben. Azért mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott az ő szemei előtt.